suspiras buenos dias good morning good morning good morning to you Gesimim, mëngjesim mirë. S'keni ardhur në klubin e mëmjesëve. Mëngjes, Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olga Lori dhe Mish Tampo që jëndon. Çuna e goca, ne jemi klubi i mëmjesëve, e hapojmë edhe për ditën e sotme këtu në Club Fem dhe në Club TV. Dua që ti përshëndesimishtemi këtu. Ti përshëndesim i Juve. Data sot ka 4, 4 shkurt, 4 shkurt. Data është në mars, por mm. as pak tertë ku nis me klubin e mëmjesëve. Është vërtet. Ej, ko e keqës sot. Ko bore. Pra ështesh... jo, unë... është pas ftohtë, e vërtet. Jo, un mendoj që un un e njoh, un e njoh kur është kobore. Mm. Kam par ball, ball her. Mm -hmm. Kjo është kobore. Kështu oh, është. Do bierz sot? Po të ketë temperaturat e ulta? Edhe mund të bierz. Do bierz se qiejt, qiejt jam të ngarkuar. Mo nuk po duksh ftohtë në fakt. Jo, mo do ftohtë, nuk e di më atë. Nan gishta atu. 9.5 gradë ishte. 9. 9.5. 9.5. Çega në kokën time atë. Ndoshem duket mua an sigurisht. Uh, është gazorë se si m dukesh ti. Mbas, se si dukem? Ëh. <gibit> me këto mikrofonat me këto kufje që ke vënë ti tashi, kushtet e fiksuar ti ulta me kufjet. <gibit> Ka mushimin që ajo është. Jo, tash mos ke ne këtu. Un jam ai që jam. Ai që o, kam thënë. Pak zë i hundësh më duket. Ëh, uh, <gibit> po, po, më tjetër. Ta I ke kufjet o, stereo? Ëh, po, tani me stereo mund të digjosh shumë më mirë. Praktikish mundi shosh, ka që jam është ta jeni. <tum> po pa, po gjithës e si. Oke, okay, mirë, pjesim robotin së ashtora, havin programin e përti të nësot, në mishdashur është e Marta e 4 Shkurtit 2014. Mimqes. Ora, shtatë e dy minuta. I picture something, it's beautiful. It's full of life and it is all blue. I see a sunset.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 Kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1493, Kristofer Kolumbi largohet nga Bota e Re duke i dhënë fund udhëtimit të li të parë. Në vitin 1789, George Washington u zgjodh presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1847, në Maryland të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u shtemëluar kompania e parë telegrafike. Në vitin 1896, Jutah pranojë zyrtaris si shteti i 25 i shtetëve të bashkuara. Në vitin 1923, përfundojë beteja e Stalingradit, e cila përkufizon luftimet në disforcave sulmuese Gjermane dhe atyre sovjetike nga gushti i vitin 1922 dheri në shkur të vitin 1923. Si një nga betejat më të pergjakshme të Luftës së Dytë Botërore në Stalingrad, humbën jetën rreth 200 mijë ushtar të forcave të Boschit dhe rreth 485 mijë të vrarë nga ana e sovjetikëve. Në vitin 1946 u themelua skuadra e futbollit Partizani. Në vitin 1948 Birmania zyrtarish fiton pavarësin nga mbretëria e bashkuar. Në vitin 1951, forcat kineze dhe ato koreano verjore pushtojnë se ullin e kores jugore gjatë luftës koreane. Në vitin 1955, James Brown zori në tre galbumin me titullë Please, Please, Please. Në vitin 1974, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Richard Nixon refuzon të dorëzojë materialet e kërkuara nga komiteti i Senatit për hetimin e skandalit të burgimit Watergate. Në vitin 1999, Hugo Chávez Frías u zgjot president i Venezuelës. Në vitin 1999, Freddie Fender mori një yll në Hollywood Walk of Fame në vitin 2002. Stevie Wonder këndoi këngën Happy Birthday për Rosa Parks në ditlinën e saj të 89-të në premierën e filmit The Right to Freedom the Rosa Parks Story. Në vitin 2003, Republika Federale Jugoslavisë zyrtarisht e mërohet Serbia dhe Malizi dhe emiraton kushtetutën e rem. Në vitin 2004, se me lohet rriti social Facebook. Sot është dita e pavarësisë së Sri Lankës. Sot është dita botërore kunder kancerit. This is Club FM 100.4 Jo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur dëgjoni këtë këngë në Radio Club e Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS dë me tekst.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 Mirë mëgjesi, mirë se keni ardhë për në krybin e mëgjesi Do arre është të një 7-10 minuta miqtashur Ijeni me Club FM një 104 E dhe në ekran e Club TV Në mblendik të bashkë me jerin Mirë mëgjesi, gjithve Me Altimin, Hello. me Olten dhe me mjësi. Lorin uh, Së si gjithdo mëgjesi Dhe sot kemi një pyete shumë në bukur për juve Kështu që unë uh, nuk do të mbajnë mëgjatë Po po them Biri mm -hmm. Këshë moment Cili me ndoni se është profesioni më i bukur oh. Oh. Okay, Dua ta presë të valen e partë të reagimive Ha, jepi Hajdut Hajdut Të përqenë Gjithmon këndruar që t'hesh nga hajdute Ca e, oh. e di që, që e ke frikën palcë Dhe do t'ambande në njëherë që t'abëje <laughs> Punonjus <administrata. laughs> Puno administrate Punonjus administrate Dhe dhë dikush shë ande nga sala Dhe dhë po, dikush në brazë shpatullës të Përra, zështim nga brazë një fans E lërgjë Minister Minister Po pse? I gita, ok, e gjete gjitha. Po më kanë pasur. Okej, ministri është punë shumë lakmuar, ne e dimë që ka njerëz që do prisin njërën dorë për ti ministër. Fotograf. Jo shumë, po janë sa. Fotograf sa Desh Altini. Dakt Arush. Fotograf, fotografi po, i kët. Po Përshumë Manc Sallabanda me qira fjalë, e shikoj Manc Sallabandën në fundin që ç'i bën ai, që ona i ka shumë bukur, mm -hmm. fotografit. Po fotografon Femra, t'ja është zakonshme mm -hmm. Nga anë atjener Ku i gjenë mërzot? Ku i gjenë mërzot, dhe edhe që Tu ashe së shpune bugur ajo që bën Mandi Mand salat banda, duhet i e shkëshu Kompleti rojitur Që që ok, fotograf mund jetë profesionin me i bugur në botë Vare se kë fotografon që t'mon Se imaginova saj fotograf minxh Se kath fotograf minxh <laughs> Ka, Gjarë po, po, prinsh, po, këta ati po. që bëjn kafshot, dhe këptun Edhe ata e duhet më punë në tyre, po Atere duhet t'abunin më specif Fotograf modelesh. Super modelesh, më tepër. Super modelesh. Po. Jo, gjithka lloj-lloj gjëra. S'na thas asnjë gjë. Jo, unë dua të them vetëm këtë që puna që bën me shumë pasion dhe që ti e do vërtet, ajo është puna që është më e bukur për mendimin tim. Mirë, dakor. Por mund të jetë çfarë do lloj. Do mendohesh për të na thënë se cili mendon se është profesioni më i bukur në botë. Se ne me këtë punë do merremi sot. Okej. Ju më mund ta bëni gjithashtu në 0692070222, duam ndim se cili mendoni se është profesioni më i bukur në botë dhe sigurisht pse. Okë, mm -hmm. okay, okay. e vështirë është. Okë, okë. Kam një fjalë të thonë okë, nuk e di pse i thonë okë. Okay, Apo është okay. për ato ilaçe, se janë sa ilaçe okë, se janë sa kështu. Si form për gëdisë, okë. Është okë, ha? Që të themi një. Jemi pa okë. Okë. Olta i. Më kthejmë pas pak, dëgjojmë tani nga Plan B, mënish, dashur, kjo është She Said. Oh yeah. Këngë shumë e gjuqe. Ja. Yes. Po. Kthejmë pas pak. She said, I love your boy life.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 This is making me nervous Arms cross me face like I'm trying to The eyes fixed on me like I'm murderous They wanna lock me up Before I wait the a key They wanna send me down Even though I told them she She said I love you boy I love you so She said I love you baby oh oh oh Çdo vitet për të përballuar Qendrën Terrace Speedbo, kur del me vrap në liçenin, duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. Oh oh. Ora është në 7:18 minuta jeni me klubin oh, je. mingesi, me klab e mëngjesit, klub e Fem 1ish 1.4 dhe në ekranin e Club TV s'otë janë marrë data e katërshkurt, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë se keni ardhur miq lashur 718, siç thot Jeri dhe pyetja për sot është cili është profesioni më i bukur sipas jush. Ju mund të an shkruani në 069 20 70 222, sot mëngjes 069 20 70 222 është numri ynë dhe Jeri e ka menduar A... cili është profesioni më i bukur në botë. Tani për mua Shitse. është kjo, kjo që un po bëj. Si te momenti, në momentore. <laughs> Nuk e me aftë për shqica, e kam përvuar di pojë Pse? Qa ka jeri s'kazin që Ti e te kualifikuar më ndje Mendojnë për shqica Për shqica bulmetin do shtap Nuk e ti Duet a përvojshë të them Jerit e gjiza Të lutem dhe gjiza <laughs> qëndro <laughs> Por për muaj, profesionin me i bukur është kuj që bëj aktualisht nuk Që nuk do hiqa doras një herë në kjo Që do të totë? gazetaria gazetaria okëse okay, kjo është një lëmshë, i mar gazetaria këtu tani kam marr lloj-lloj formave të çuditshme kur thua gazetar po çfarë konkretisht donë po çfarë kon... tani në fakt po, në konkretisht, fakt konkretisht të gjitë ditën se çfarë punë bëjmë ne këtu topa po, po, promovioni profesion, gazetarëve ka, kanë kanë ndryshuar, kanë ndryshuar shumë këto kohë të fundit dhe sidomos dekadën e fundit është mundësuar që shumë njerëz të bëjnë një farformë gazetarin megjithatë pa gazetarin klasik Nuk ka gazdari. Megjithatë, themi që për Gazalin që që ne bëjmë këtu në shumicën e kohës, jo ne këtu në klubin e Mqizesit. Kjo nuk është në mendimin tim teknikisht Gazdari. Mm -hmm. Kjo është më tepër Ndëri. argëtim, Ndëri. Argëtim, Ndëri. argëtim, jo jo, në zhanrin e argëtimit yon. Nuk është nuk është Gazali. Por uh, <clears throat> megjithatë, do thoya, a është gazdaria ajo që bëjnë në për televizionet e mëdha? Qie të gjithë kohës japin vetëm kronika. Kronika konferenca, deklarata, policis Gazeri do të edhe të të të të shkosh të aqesh lajimin ati ku nuk tuket Ta gërmosh historin njërzore Ate që, që bënë për shtypje uh -huh. Nuk e gazetar në qëfse vetëm delatje dhe thua dhe Ok, doli Rama e, e dhe takë shumë Pasaj, doli djetër. Berisha Apo më keqe akome në ledzosh Facebook-un dhe Twitter-in E Ramës, apo Berisha Në qëfse kjo është Gazeri Do të të shkosh të Sika, mbi të gjitha pasaj, më pyetit Që personajin që ke pare donc në një farë mënyre. Nëse do ishte për situata po, për të marrë përgjigje të tilla. Ka ka dy qendrime për këtë. Qendrimi i njëri, qendrimi i sh... Gazetaria vetë ka degët të të ndryshme. Pa, prapom, po, nëse kthesh ashtu, thjesht transmetuos pastaj. Sin si, pasqyrë që ça pa, tregon ai vetëm e ktheni ai tregon te. Po, çështja është për shkakun që gazetari duhet të ketë një marrëdhënie, mendoj un, më shumë se sa me lajmin. Lajmi është një gjë. Do të shkoj për tel asaj që merre. Jo, më lejo ta them këtë. Ëm Duhet të ketë një marrëdhënie me të vërtetën. Ëh. Do të thonë se këtu këtu bëhet kështu, këtu bëhet, bëhet, e di çfarë bëhet aty, bëhet kjo. Që ëh, kështu thotë ky, kështu thotë ky, kështu thotë ky dhe këto gjëra dim. Edhe ti lë të ty si publik që merri ti dhe bëj çfarë dësh. Sigjith. Se si nuk bën lidhjen, gazetari mm -hmm. duhet të bëjë lidhjen që çon tek e vërteta, mm -hmm. jo thjesht i ha vi shabllon se çfarë ka ndodhur. Mm -hmm. Do thua po, këtë bëjmë një, ne, ne i hajmë shabllon se çfarë ka ndodhur. Po jo, se për te kësaj ka një të vërtetë. Sepse kur kur ndodh një mashtrim i madh publik, për shkakun kur ndodh një thurje shumë mbukur, iksa, e bukur, gazetari duhet të shkruaj për tek saj dhe duhet të tregojë se çfarë e vërtetë është. Sa ti duhet rish të merresh me këto dhe jo vetëm ta transmetosh ashtu si ti e je, dën. Ksuqë që unë ksuj. Tekne është më më së tepërmi si një transmetues midis ngjarjeve që kanë ndodhur dhe publikut që ti u tregon antyr se çfarë kanë ndodhur, por nuk u tregon edhe kur e kupton vet që e vërteta është diçka tjetër. Por prap sflet. Kështu. Kështu që Që është autocensor, është një problem që ngrihet sa herë që ka raporte për Çiprin, po gjithsesi. Ëh, uh, profesioni gazetari të ati, uh -huh. jeri, i gazetarit tuaj, i mirë i bukur. Ëm, um, Altin. Un un nuk un, un më sakad, domethënë nuk e thashmë se ka punë asaj, po realisht mendoj që është fotograf. Fotograf. Po për mua. Për shkak se më ato që një foto flet shumë më shumë se sa fjalët. Ëm, mm. kështu që Po, një fotograf i mirë po flas. E kuptoj. Po e çuditshmia është, e çuditshmia është, unë jam dakord që fotografia është art shumë i bukur, art madje. Se fotografia është artisto. Po. Po ti ja, domethënë, punë që kanë, po do i futesh në kokë. Ses të kam parë asnjëherë, s'kam parë asnjëherë me aparat në dorë. Megjithëse të kam parë po. Po jo. Zakonisht është kur ta kam dhënë unë na bica foto. Jo. Po jashtë këtij ambienti, më jeni po. Ashtu ëh? Po. Unë gojë shikoj fotografitë tua. Po dhëtë i shtiri... Albumet e tuat po dhëtë i shtiri... Se jo... Ky... Thënjil i fshero... Ka që dhëtë që e gjenë shtiri... Êshtë një artisti për te... Nuk e ti, o bra... Të ma hnitesh... Oke... Në reo... Ti ak e par, ne? Mmhm... Oh... Ok. Volta. U befasua Blendi. Jo, më <risa> të them se ti, apo e ke foto ta, kam shënvinjë luan lejon. Jo, nuk lejon. Jo, e kam me të. Po ku janë albumet e Altinit? Ke parë ti? Un kam parë disa prej tyre. Jo të gjitha, kushta. Se si kam parë un albumet e tua? Un kam albumet e ti, ke parë albumet e mia? Duhet të jesh shumë shogartimi. Jo, është <risa sicurats> gjithë <d> ok. <risa> po duhet të shkoj me albumet e ti. Do të tregoj, do të tregoj albumet e mia. Unë fotograaf Blendi. Unë jam ari fotografi, po. E kam dy fotografë. E kam shumë çeve, kam e kam padallën. Po. Po veten që sa lë më kasti, më ka. Jam punuar si hobi kështu, si hobi. Gjithmonë si. Gjithmonë amator, asnjëherë. Po. Das <laughs> dasma s'kam bërë ndonjëherë. Duhet të isha tjetër dasma. Jo, ajo quhet kur paguhesh ti je profesionist, po. Po. po, hm? Gjepist. Gjepiste, po. Ti pierit jam amator. Ë? Xepist. Xepiste, po. Ti vazhdon me xepin. E ja, kuptoj. Ndërsa unë me kaluar nga xepisti, e di që do të ketë kërcitë këtu, po mendoja për profesionin e mjekut. Sa sa i bukur që është. E kam fatin ohje, po hm um, në gjithë format of... e veta qoft po ja dashëm me fillestë me pediatrin si profesion është shumë i bukur pavarësisht se edhe këtu prapë është kandidatë ndër ka fjalën po me çarese mirë ka shumë mirë nderuar këtu tani po që që ka jo maskarenka me bluza bardha siç e quajm po gjithsesi ideja që ti mund të shërosh trupin e tjetrit. Mm -hmm, Ëh, kjo është fantastike. Që ti mundesh po, antimosh profesionin... tjetrin ta kthesh në shëndet, mbas një no, smobi. Do të thonë. Është, është gjë shumë e bukur. Në mirdhesh shumë e bukur. Dhe, për shembull, jashtë ka një gjë që, që mjekët janë shumë paguar. Dhe nuk ka nevojë që bëjnë të bëjnë cicmice e ku di unë se çfarë nga këto gjëra. Po, Sepse shumën... mjeku është mjek dhe mjeku jeton mirë, është mjek, është doktor, e gjithë doktorët praktikisht jetojnë mirë. Jetojnë mirë. Nuk po them që janë miliarderra, por janë më me çef. O sigurisht. Kjo është edhe tjetra. Sigurisht. Se kjo është diferencë kur shkoni jashtëu, wow. Sa i çetsin, pritisin për çollë etj. Kurse kjo është një kontrast i madh domethënë që të ndodh. Megjithatë, me... dalim prapë dekajo që unë un, un, dua t'ju më shoj gjithkonë kur të jë do diçka me gjithë shpirt. Atër e ti do investosh pa fundësisht e kjo gjë dhe do jesh akoma më i mirë mm. Sipse në momentin që ti e bon se unë po zhjetës këto profesion Se kjo profesion yeah, mua do më seli lek nesër Atër e kjo nuk është dashuri për punën Apo për gjënë që ti ke zhjetur Arkitekti për, për shumën Arkitekti ka Lekat. profesion shumë në bukur Imagino atë arkitekti cili arrinë që të ndërtoj Jo vetëm shpiku do jetoj njërzit Ati ti dërtoni jetën e po he? po, po mm -hmm. kur bën një shtëpi për shkakun se si arkitekt duhet ta bësh trehatshme të dashur Komod. të praktike kuti u ngjita këto ë gjërat e bukur po edhe ai arkitekt i përshëm që bën godinat e mëdha mm -hmm. që japin japin sens qytetit pastaj të cilat njerëzit i shikojnë për vite vite vite me radhë kalojnë para tyre jetojnë bashkë me to këto ndërtesat që janë simbole vepra po pa arrushën imagjino ai arkitekt i cool ose i fail për shkakun ë mm -hmm. <laughs> Kangëri kri... i shumë bukurish, po. Profesorin Fukulësh, ai. Shumë i bukur. Qësi jam, ë, um, era jo. Një tjetër profesor që është, është është dhe, i... mësueset, më përmendoi është edhe mësuesit, mësimdhënëja, unë më praktikisht kam një diplomë për këto, e kam ushtruar mm -hmm. shumë pak, por është shumë e bukur të jem i kënaqisë të jashtëzakonshme kur ti mëson breza dhe ti mëson bashkë me ata gjëra të reja që nuk i di. Është shumë. Është shumë e bukur edhe kjo. Ne kemi parasysh, po. Po, po. Lektor, po. Ëm Po mendojë aktor. Aktor gjithu kur janë aktor, aktor po saj. Aktori i mirë për shume, ose aktore. Kjo është, edhe këtu është një profesion fantastik. Që bën shumë personazhe, bën shumë ose kur bën shumë i dashur për publikun, për shembull edhe Esëmrësat Arbana apo Robert Trenika apo është shumë shumë mirë. Kur Robert De Niro, <laughs> ose Robert De Niro apo Dash, po e bën encikloped pran këtu. Drisim Xheba, e ke vërsish? Po po po. Kë aktor kalibri shumë mirë shumë mirë vë shum De... Alla është, është profesor i menjë. Sidomos jo. ata ankohen, ankohen shumë, edhe me të drejtë, sepse nuk paguan. Po spaguan deri në fund. Jo, jetojnë më keq nga njerëzit. Është bukur është ama, njerëzit kanë kra. Do të thonë, po ta marrësh në relativitet, një aktor i kalibrit Robert Ndrenikës apo Avdrisim Xhevës po thënë. Në Itali nuk po shkoj deri ashtu, por që ti aty kalibri është Ëhë, me me me të ardhurat mendoj un, poprur se kanë invest drogë këtu. Po, po ka ka një ka një jetë, domethënë shumë më mirë. Ndërsa aktorët këtu, sa dot mirë janë. Vojnë për bukurinë. Nuk e kanë. Ndoshta s'vojnë për bukurinë e gojës, por që nuk e kanë pasur dot atë rehatin që mendoj un kanë merituar një jetë. Po un mendoj që janë si njerëzit normal. Domethënë, janë. Si njerëzit normal po. Edhe më keq se njerëzit normal. Sa çyça keqë që që shkojnë me Land Rover çdo ditën këtu atë jetojnë në apartamente 250.000 euro luksose. Si e si atoin aktorët janë më të mirë, pastaj hajde merr vesh ti po. Çyça, se kishte thënë njëri këtë fjalë. Çyça në përgjithësi për ju çuna. Çfarë do të thotë Çyça? Nuk e di. Çyçë <laughs> është njëri që është marrë me drogë. <laughs> në Zvicër. Edhe është akoma vërtet. Sa kanga këta ozop. Më shumë. O, o sa kanga këta. Pafund Tirana është plasu. Ëm hmm, ndihet prezenca e tyre, nuk jojmë asnjë konkretisht, po jo. Stëgëbën me shok, stafron. Jo. Rri i lartë. I lartë. Aha, ju di, është sa merr për një ditë. Siç kanë ishur gjëra, ata një ditë do të shpërthejnë. E kupton? Kjo është, duhet të bësh kollën e tyre altinë. Në një rran, çu thua, është edhe një çik seleksionim natyror, e kupton? Ndot. Mirë, uh, Clean Bandit bashkë me Just Glind tani më i dashur me këngën Rather Be. Ne sot do të flasim për profesionet. Cili mendoni se është profesioni më i bukur? Mund të na shkruani në 069 2070222 ose të vinin në faqen tonë Facebook, facebook.com/fractionklubimqesit. Ju mirpërsalim adhje gjithkohës. Amazing come what may We have traveled land and a-sing But is as long as you are with me There's no place I'd rather be How would away forever Exau so can't jesël dhe Lindimerolli nga Radio Taxiclassic miq dashur ja tek vjen klugin e mëngjesit ora janë 7:33 minuta dhe kjo është gjendja e trafikut Problemin në këtë lidhje par kemi situata me pak trafik traktset kryesore është një kombinim ndryshë sot mm -hmm. kemi aks të lirë pa për momentin çarkullueshm rruga Durrësit gjithmonë kemi pas problem në lidhen pa, pa e par por momentin është lemi mi që lëvizet pa probleme nga kthesa Kanës deri në qendër kemi rrugën e Kavajës pallati me Shqipta me shumë trafik në rrugën Elbasanit, pra të vetëm tek pallati me shigjet e praqitës të bllokuar, pjesa e kryqëzimit sintitorit është e dhënë dhe, dhe gjithashtu drejt qendrës. Kemi trafik te rruga Elbasanit, e shtrënguar trafiku nga Licëalistik mm -hmm. drejt sheshit Bush, ka shumë lëvizje në këtë pjesë. Zonat periferike nuk kanë trafik drejt rrugës ta pra drejtunazës, unaza i bashkohet qendrës për rrugën e Bardhyl. Kemi rrugën e Divrës me pak trafik dhe rrugën Hoxha Tashim me kryqëzimin rrugën Bardhyl drejt shkollës universitare. Bulevardet nuk kanë trafik te Tirana Re, ka filluar edhe këtu lëvizja. Me flukse të qergullosh në rrugën e Abdyl Frashës dhe Sami Frashës, pjesa e tëra janë kaloshme. Pale <gjubilile> mineje, hey, hey, Oldi, çkemi nga ty një herë. Mi blindi. Se thuam pastaj që <gjubilile> nuk ta varim, ti um, e di që duam shumë, apo jo? Ë? Jo, ju gjithmonë ma varni, blindi. Ja, jeni, do të them bom një kohë gja, domethënë. Edi, edi. Edi një herë në studio se më kam marr malli për të. Ea kur thua? Dijeu, doja të të pyes ti, cili mendon se është profesioni më i bukur? Profesioni më i bukur? Mm -hmm. Po. Për se onë më një bukë është radiofonik M bjende si jo? Aaaaaa ah, yeah. yes. Shiko, një shiko një Shiko më Mikromotori jo dhe më besoj nuk ka karbocina dhe pjes të tjera? Pra, oh. Gjenerator jo dhe shumë i fuqishën Farin dhe, edhe shë njim pistonën është bebe Do me dhe, mërë torë njim pik njim shblendi Kështë gje e e e <laughs> e Rof shëldi Ciao, miru Rof pap, pap shëmë, pa. eldi, kalë Eldi me rodi, radio taxi klasik, mi qëtashur është 23 5555 55, 55, Kur ti duhet, aba 24 5555, 55, kur ti duhet një taxi Eldi është gjithmonë në ty për tua dërguar Të këmë tua, ja, me shikaj pak Gazeten <clears> Hmmmm <throat> Kam gazetën shqip tani përpara. Lajmet kryesore ditën sot më nuk e di nëse i keni vënë rreth, por janë ato që ishin kryesorët. Ja, janë dhjetë. Zakonisht kërkojnë sekserat e vdekjes, por shumë kemi në gazetën shqip kemi fotografinë e dy Delta Chic kushrime Mohilli. Mhm. Kamun shkivenun? Si lot janë janë në kërkim. Edhe po shikoja që policia ka vënë në ka bër një ofertë. Po, tani shikim të dy këta, një lloj. Jan kusurin. Ne kem ne për bashta, por formën e frikë. Nice, 10000 euro. Kushtet janë në informacion. Këta ndërkohë, këta janë ata që të vendosin bombën, apo? Po, për 10000 euro nuk ta vendosin bombën, shumë pak. Kta merrin gjithmonë më shumë se 10000, kështu që ndoshta do duhen 10000 euro për këto. Çi kemi ush informacioni? Kaq më ndevën. Mbi jsesi varesa nga kushtet. O tjetër ka qenë lajme është e kjo më bën shumë përshtymë gjithashtu sepse thot klanet e Vlorës, thot Gazeta Shqip në hmm. Thonza, shpëtim Gjika i përgjigjet Besnik Dervishit. Mos hidh akuzën në erë. Hmm. Nuk e di nëse zhiedhje është shumë bukur fjalësh, nuk e di nëse është gazeta që ka dhënë titullin apo ka cituar zotin uh, Gjika. Mos ita akuzën në erë, sepse kjo hedhja në erë është gjithashtu që ne po flasim praktik, kështu që pak ironike është, është zhiedhje e fjalëve. Ë, jo çka ndodhur është që Zoti Besnik Dervishi është prefekti i Vlorës mm -hmm. Dhe ishta i që kishtë atë autoveturën që në ndaloj atë ditë këtu në bulevard Me, me, bombë, me bosht, bombë për në në të e tjere tjere tjere Tani, zoti Mariol Spaho që akuzohet se ja ka vendosur atë Bombë është vartësi i shpëtim gjikës në bashkin e Vlorës mm -hmm. Që që Besnik Dervishi ka thënë që në Vlorë ka ca klane E kuptoni juve që nëna të këshu, që duket dom. Po, ka bërë një si deklaratë dhe, dhe i ka dijegur shënditim xhikës kjo, i cili ka dalë diën në media për të thënë, i ka thënë Mosida era kush. Për të thënë thën, Mosida akuza kështu, aludo kështu gjëra, se si janë të rënda ato gjëra. Domethënë ka dalë për për tu sqaruar para praktikisht me njerëzit që hey shikoe se ashtu siç e tha ai, mund të duket sigurisht e kanë më, po, unë për vetë. Mund të ndodhet. Akuza, akuzat e tjera. Akuza. Qëshë Më jave shumë shumë mesikleshme. Tashikon shthësi vallë. Shumë mesikleshme. Dallja e kryetarit të bashkisë, prefekti kira. që aludon që boma ka vënë kryetari i bashkisë. Ah, yeah, e kupton, yeah, yeah. e gjitha është. <laughs> Më ndoaj un, po që nuk po merr njerë një me këtë punë. A do të po fisin për profesionin Apo, e gazetarisë ton. Nice. Okej. Okay. Robbie Williams tani do të këndoj Shine My Shoes. Ja edhe një profesion tjetër, ai ilustraxhiut. Po, se kushtoj ditë këngës. Ilona Hares, madje. Po, mi, llo strokë pucët. Te më as pak, nuk no kuqem më gjiz. I got a pocket in my soul, a little rock, a little roll, a little lay. And now I don't care what you think you know about who I am, man. sick I'm as happy as a piggy I've been amused I've been admired I've been amazed I've been betrayed <tëmë> Mos djeshnish është e vërtetë. Lustra Gjuo më dashur, më thosën që janë ardhur këtu me mëngjesit, por shikoja disa nga komente që kanë mbritur këtu në uh, lidhje me këtë uh, temën që kemi hedhur. Njerëzit janë përgjigjur qoftë vajton Facebook, uh, ë, qoftë edhe me mesazhe, por do të lexojmë, do të lexojmë tani disa prej tyre. Aderim, kemi olën, jebi, që thot jebi, jebi. politikan, sepse e me rogën qylë, duke bërgjith mos i shpotim tari i vetëm në popullë Po, kemi thot uh, rogerin, i zili thot personalisht, me ndoj se profesionimi bukur është aktrimi Ndërsa Ermal Trebina shkruan në mm -hmm. parazit lëku dhe politika <laughs> Kemi pasaj një vajzë që thot uh, balerinë Ok, ballerino, mund të jesh ballerin, ballerino. Po, Albania thot guid turistike. Shiko, shiko. Interesante. Guid turistike. Kemi pastaj uh, hopping, je shrun packrun sikas e cili është ai profesionist rëndësi ka, që ti je profesionist në atë, çfarë do të bësh? Po. Kemi dhe Borën që thotë se kser sepse marrin lekët çylsi ndërmjetas. Ëmir. Ë ka shuar Elda thot por nëse ke pasionin të gjitha profesionet janë të bukura, por enolog thotë ajo është profesioni më i bukur dhe më fitimprurës. Ani enologu, enologu është no ai që merret me me verën. Po, Ëm, po, me verën, ai që shijon studiosi i verës. Po, që ditë, me me gjithë procesin e verës. Shumë na vreshet. Është një studim no, shumë i mirë. Ai ai që pi Pianencit. Ëm, megjithëse te vera ka më shumë më shumë se Pianenca, kshu shijues <laughs> vera. Ëm, po, enologu, okay, nuk e di sa filim prurës është, por duhet jetë edhe filim prurës. Filim prurës duhet jetë, se Profesion i Aha. lezet shëm, në thojnë za, ka shkojtur ervisi, është a i i politikanit mm -hmm. Bergi thot, uh, profesioni më i bukur është Ciceroni mm. Ida doganieri, ka shrujt Doganieri, më falë thot, Doganier. në mëzimje Po, ka shen shrujt bukur të të doganieri për vite dhe vite Lefitin prurës, ma dje Po, ba, sigurisht Këtë dit, janë legendat e doganë Për nuk e ditani, se si do jetë situata me Se kemi e lisën doganë, përshit mm -hmm. uh, Plus Crown Agents Crown Agents janë da një A me një që kur erdi e lisë Ka ndrëshuarë, profesioni do ka një Ka në mbletur miliarda, nuk e di se kështë në mbletur lek A shto, e? Eh? Po një mbletur Me miliarda të të mbletur, e se për qatë të mbletur, me qimqe Në vje lisa, 300.000 lek, me të vje tra <gussimic> Ida ka shuarëtur, thotë, profesioni që të ushqenë Kushinier, thotë, po nga ata tradicionale oh, No, sa bërështë Kushinier që të ushqenë Paulinit thot profesionin më i bukur është gazetar investigativ Florenzi ka shkuetur thot pedagog Gjdo sezon në provimi gjithmoni e me këm në tok Sinqerisht do të më pëlqen dhe thot Dhe do të ndiesha mirë ju përshëndes Si pedagog Romina thot musuese Përsa e kemi ledjan që thot peshkatar Oke okay, Të janë disa nga gjërat që ju thoni Por uh, ne, shiko uh, Duhet bëjmi gati Për një në gram Nuk e ditani nëse kemi ko për të vrru Kemi pa ko Kemi, kemi Kemi pa ko Un dua un nuk e kam gati, kështu që duhet duhet unë që ta mendoj. Po ieri sa më t'rëgoj një histori. Ne kemi gazmurre. harruar, kemi harruar diçka sa. Ndërkohë, çfarë kemi harruar? Kemi harruar se cili është frymzimimi për këtë të oh, martë. <laughs> po është një frymzim që ka të bëjë me me të gjithë ne, në një farë mënyrë. Jepi ieri në mënyrë direkte. M'kon tënde dhe thuaj. Jeni gati? Gatë. Atëherë sot është një ditë e veçantë sepse është dita për të marrë seriozisht me shëndetin tuaj. Pra është dita për të filluar edhe nëse jeni për të filluar të bëni analizat, pak të paktën analizat e përgjithshme, tashmë të reper ku kemi problem, një kontroll i plotë të analizave me American Altin. Sot, sot do të bësh Altin. Sot Alta do të rrogohet bujari. Ne <laughs> mund të japi më shumë se një kontroll. Do jap dy kontroll të plotë sot. Nëse me pak fjalëri sot do të bëjmë analizat. Sado të filloni që të merreni me seriozisht me shëndetin tuaj, okay. edhe në momentet që nuk keni ndonjë problem serioz. Edhe pse s'ke probleme. Edhe si kush ke probleme serioze duhet. Një rre 6 muaj thon, është më mirë që të shkosh. Është vërtet. Okej, okay, gari okay. anagram? Gari. Okej, okay. i deciklen. Anagrama në klubin e miqesit. Tieri. Po, Blendi. Ke bërë ndonjëherë me kat? Po të gjithë bëjmë nga pak <laughs> <laughs> <laughs> Rëfeu jeri ye. yeah, yeah, yeah. Nuk është dit a e rëfimë dhe që Ti jeri E bërën njërë më ka E bërën njërë njërë E bërën njërë njërë Ti jolë ta E dhe u E dhe u E dhe u E dhe u Gjithë Gjithë So tjirë So tjirë So tjirë Ti me katë është anagrama e ditës ësot me ti me katë Ti me katë Me e, jo me e Pra ti me katë Po do e që ta, ta prezentoj ashtu Me katë Ti parën e me katë Se më përshumë në vlorë Më falë në korë që mund jetë me katë Ti me katë Ti me katë Sa e tjeshe, është më objektit A më tjeri të shi <laughs> 06-19-27-12-22 Dërgoni mesaj dhe të uaj A paruar e mërën për që më fitu es Jire ka marrë dorën këtyre Unë <laughs> <laughs> <Anagramave laughs> <ka, anagramave laughs> një apër Anagrama vega Anagrama vega Ti me katë <laughs> Ti me katë <4. Time> <laughs> 06-19-27-22-2 06-19-27-22-2 është numri telefonit për dërgjesa të uaj Mishtë da është do të ketë një të ratë për atë që Jo, përmendova, mund të ketë një emër për këtë, gjetje në anagramave, siç është enolog për shembull, për verën. Për për verën duhet të ketë edhe një emër për këtë. E gjejmë altinë. Po, për <laughs> anagramat. Po, <laughs> do ta gjejmë. Do ta gjejmë një emër. Se ky do të jetë profesor i. Mund jetë, mund jetë enolog. <laughs> Apo ky është i bukur, analog, analog, në është enolog. Enolog, meqë është anagramë. Awesome tongue cage. Jo, dani, për dani, tingolon dhe ashtë <laughs> <laughs> Okej, okay, të jemë pasua Gluvinë Mëngjesit, miqtashur mjë 069-2722 Për ti me katë, anagrama e ditë Mjubi sotme Gluvinë Mëngjesit në Klab FM edhe Klab TV Mundësuar nga Vodafone Në klubin e mëgjesit mm -hmm. Dua të të rpërin mm -hmm. një histori Ju e dini që kohët e fundet është burë shume modës Që njerëzit bëjmë fotografi vetë vetë so? mm -hmm. Këtë është të ndodhën, që ofë para pasur mm -hmm. Së apo në i ambient të caktuar mm -hmm. Kjo histori në që në të kini delosh 21 vjeqar e ka e mërën Christian mm -hmm. E së praka ndodhër është që kuj ka marë pjesë Në Houston Bull Run në Texas Që është një garë kur gjithë njerëzit vrapojnë Dhe pasin djek dhe në këto eveniment kanë marë rrëz 3.500 persona pjesë, por që farë kanë do dhërë është që Kristian ka qënë me i guzimshmi në gjithë historinë, sepse ka tërguar ashtë një demë dhe i ka dalë për para, dhe më pas me telefonin e ti i ka bërë foto vetës. Në moment shumë, shumë, shumë të refikëshme. Ka bërë një selfie ja se e kemi këtu, shikoj pa, shikoj. Që e ku është? Pra, Daimi nga në brava, kënë gjithë telefonin e bën, i bënë vetës foto Nuk mam, është i se i vetëmi nga 3500 persona që morën pjesë jo, jo, Nuk jo, u bravi, fokusua shof. në gare, por u fokusua që ti bënë dhe vetës Në fotografi pra në demit E disa shpënë bukura, që nuk ka pasur kohë që ta, ta kthej atë telefonin që ta bëj E kema <laughs> sushku kthejt kamera ta, ta. kthejnë nga ty Por e haktyer zgjit telefonin, ai fy nuk e shikon kompozimin se e ka ekranin nga ana e madhe kështu. E bën siç duhet, se do ta bëj me me cilësi më të mirë. Me siguri. Me siguri. Kjo fotografi ka bërë nami në internet sepse ka qenë dikush tjetër që ka parë këtë sken dhe e ka fotografuar pikërisht në momentin xhai, po i bënte fotografi vetes pandemis. Sigurisht. Ta dimë te ky që ta fotografonë një tjetër, ai sigurisht nuk e bën. Është rehat. Po, por në atë rast nuk do të kishte bër si bër bërë këtë veprim. Do të ai sikur po ta fotografon. Eliza thejë shënjë duke provuar paraden. Sigurisht të tjera. Sa e bukur. Mpëlcen kjo. Faleminderit tregon se jemi marrosur komplet kemi rroidur kshu shkar jo timekat bër... miq dashur timekat ishte ne nje moment me djecion daloj demi, demi. ta bje <laughs> se fotu pres bje nje timekat miq dashur es anagrama e ditës sotme ne klubin e mugeseit 06920702220692070222 per th ndërkoh um, ndërkoh po shikoj nje video Që ka dalë këtu? Silvana Brace Silvana Brace? Po, që ka pak të? Mën t'aluajnë pak të? A shi këngerem duket nga... Tere shikus të dashur Në vazhdim do t'lit një këngë Cila do t'ju bëjt që Semra t'ju rra fort Në trupi që për shtudit nga dëshira për të valcuar oh. Jufton të valcuar Të gjitë së bashku pa fond Tëllin e këmëshuar Në lutmet e këngës Disko, disco. disko, Disko dhe Disko, Disko <tër> Dites ja filova Ashtu si unë <tër> du Gjitha i habova Së këtë dhe shpudu Muzim shumë Dhe për shumë Dhe bohë ja Nuk di këtër gjumë Dhe drejtare Dhe fusta një në shkud Dhe me lënko Now nah, you're some f**k Shrump Yeeere Shrump Yeeere Bukur je veesha Dhe bukur po keesha Ma one nuk Also, I'm here, fuck, 10, and a shorty Also, I'm here, fuck, 10, and a shorty Hide the rip-back, but I'm on something Also, I'm here, fuck, 10, and a shorty Also, I'm here, fuck, 10, and a shorty Also, I'm here, fuck, 10, and a shorty Let me take it higher Great shot for your fire Et chøyter in my Brapt i kimmeløpala do që ne kemi qenë të dizenimish, tash Elvana Gjata disco disco bashkë me Keos. E pra, uh, miq. Sapë dëgjuan nga revista Disco Disco. Pom, revista muzikorë, jo. Revista muzikorë. Okej, okay, shoë po kurdeli te, ajo nuk e di ashtu, ajo ja ai fillimi ashtu. Ëm. Um, <coughs> <coughs> e... Po ora, kanë bërë pa klasikë banas. Klasike, ato ndaktenin në ato vite, <coughs> ku kishte disco në ato kohë. Yes. Elvana Gjata do ishte arrestuar dhe hedhur në burg, po <coughs> kishte këllashtu në ato kohë. <coughs> Për agitacion propagandë është ta Ho, dhe jo vedume jo Po edhe ata chaos Edhe ata të dy Do pso është në burg Mirë nëjsem Shua e burg Kjo është ta një nga Sam Smith Mi që danëshur është klubi më qesi që po të gjoni në Klab FM në 104 Money on my mind është të lujtë saj Një gubim I've found pressure Don't wanna see the numbers I wanna see it happen You say good cheer Write a song for me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 Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Gudë na dëgjoni këtë këngë në Radio Club e Them gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënë nga e ditës dhe emrin tuaj në 06-89-2070-222 Me se është dërgu e si i parë, fiton një dërrat Kënë nga e ditës, midis orës 7 dhe 10 në klukën e mgjesit në Klab FM në 104 Baby squirrel use a sexy motherfucker Give me your, give me your, give me your attention baby, you baby. I gotta tell you a little something about yourself I gotta tell you a little something about yourself You're running for flawless, ooh, you a sexy lady But you're walking around right here like you want to be someone else Hello, mirë së kini ardhur në klubin e mëqesit, miq dashur, 8 e 8 minuta ka orën ne këto, me Teun ia mblen ditën bash me Jerin, me Arjenin, me Oltrn dhe me Lorin, çdo mëngjes më vonë nga ora 7 deri në orën 10 ne këto val në këtë ekran. Ëh uh, për ditën e sotme ne jemi duke folur për profesionet pak, duam të gjejmë se cili është profesioni më i bukur. E përmendur mjekun këtu, të aktorit, gjithashtu të arkitektit, uh, të gazetarit, të mësuesit. Në e don The GP-sin e ka sjell Oltrn si, <laughs> si një profesion thotë ajo relativishtin lehtë, por ka vështirësi me që Uh, në faq... në në një një ta nënblefson sasinë e stresit që ka një xhepist në ditën e vet përditshme. Një gjaj shtata na shkroi një mesazh dhe thot më i miri profesion është ai i mamive. I mamive. Mm -hmm. ah. Por uh, si mund të të troshësh të një profesion nëse nuk kryen punën më të rëndë të bëhesh njeri. Okej, e kanë okay. ka mamit këta. Mm -hmm. Aha. Okej. Okay. Ka pasur një problem mamior. Duket. Ka mundësi. Mesa, punësoni mamit dot. Jo, mamit jo. As askush nganë nuk është mamik. Skemi dorë. Jo. Së ja. Skemi dorë në këtë punë. <laughs> po, ë uh, ndërkohë që një thuhet këtu një, nuk e di nëse i pat tek lajmit e dijeshmë, por mm. Bashkimi Evropian është duke përmendur sasinë lart të korrupsionit që ka brenda Bashkimit Evropian. Nuk është një fenomen vetëm shqiptar. Është shqyrë. Është shqyrë, është qiu është. Ka njerëz do ketë gjithmonë kështu. Britës është është çfarë ata kanë thënë. Për shembull, njëra nga uh, zyrtarët europiane, Cecilia Malström, thotë se ky problem ekziston në Europë, thotë edhe nuk është vetëm anj, por është ndëtutës. Problemi i korrupsionit, 120 miliard mm -hmm. euro humbet çdo vit Bashkimi Europian në afëra korruptive që ndodhen në këto vendet. Fjasim si Franca, Gjermania, Sonia, Italia, Danimarka, o, pa, Italia, o, Norvegia tuto, Edhe këtoj që zakonisht nuk i tusim në lisën e vendemet korruptuare mm, mm, mm. Mbytës, so. bashkimi Europian, 120 miliard e shumë Nisë e kjo më disa më shumë, se me ndova se këshme dhe mnenë si këshu, sa mi ndi Kas kemi dhe në shumë Ne jemi oh, hu, ne luajm akoma. Tani s'do ta vrasim ne luajm shumë në vogla, shum, Facebook si poker. Kështu që kemi shumë rrugë për të bërë. Kam përshtyvien. Derisa të shum... shkojmë te miliardat. Po, derisa të shkojmë <laughs> aty. Por jemi jemi në drejtimin e duhur. Pak ton e kemi, kështu intuitën e kemi shumë mirë. A e kemi trasguar. Ë, e kjo është në pak shfryrëse kur e mendon. Ndërkohë që kemi gati edhe lojrat për ditën e sotme me miqdashur, ë do të japim tani fituesin e anagramës. Sot ishte Timekat. Timekat bre lalkë ti me kat takimet takimet exact. bravo është Lediani fitues fiton një dhurat nga Electronic Line Tulum Lediani 4 4 mbaron u fituesi i parë për ditën <laughs> <Kam bërshume laughs> <takime. laughs> e sotme Dhe Jeri Kurta ka bërë shumë kate kishte për ka bërë shumë takime ka bërë shumë takime e vërtet takime punësh vajza Ja. Faleminderit Altin. Po ti ke bër shumë mëkat te ti. Edhe unë shumë eh? takimi. Apo si asnjë gabim, po. Okej, në rregull. Ëh uh, le të shohim tani se çfarë kemi në lojën e fjalës së censuruar. Dhe tani fjala e censuruar në këmbësit. Hapini veshët. Stop censuros. Policia është zero. Policia është nuk ka polici. Atë ne çfarë presim? Ti i ke thon praktikisht krimit, Hajde bujrum. Okej, okay, është kryetari i grupit parlamentar të mm. Partisë partis Demokratike. Demokratike të Shqipërisë, miq dashur, zoti Edi Paloka, duke folur në ndoshta në dytorë, nuk e di çfarë. Okej. Ëh dhe thot, polici... edhe edhe dhe policia, edhe një herë. Policia është zero. Policia është nuk ka polici, atëherë çfarë presim ne? Ti i ke thon praktikisht krimit, Hajde bujrum. Okej. Okay. Kjo është loja, duhet gjeni cila është fjalla që e tini ka të tensuruar në atë klip Policia është zero po, që Policia është klip Po, mesa duhet po Që që një dhë i të tensur Në... Në... Oke, dakor 06-7-9-27-12-2-2 Dërgonë mesajtë uaja pa arruar emrin për që mfitues Në regullë Duham të të të të në meksaj këndë Surprizë Andin në një gjemë me dhe një herë Po pra Atere, në Icon Pop Song Titulin e kësaj kënge Cili është titulli i kësaj kënge Durgoni mesashtët në 0619-2017-1222 është e më shtirë për ndoshtë a ke një fat Ke një fat si Get Lucky Tough Punk, Pharrell is just some feeling if you want to leave i'm with it Tip, tip, tim tim tim tim. Ne kem dëgjuar një kalendar historike, kështu që s'do vjen keq. Absolutely. Si, ja. Oke. Okay. Atëre, miqi jeni me klubin e mëmësit, ora është tani 8:17 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me ju me ora 7 deri në orën 10, valet e klubit Femrin 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Sot flasim për profesionet, profesionet e bukura. Në fakt, ëh, <të> ndërkohë që unë me këtë dua që të lidhe dhe serinë e kuiseve që do të bëjmë sot në klubin e mëmësit, vetëm se kam kam kam dashur që t'ju jap një një lloj formë tjetër. Do të bëjmë profesione Se që lidhen me filmat të njohur Profesione Por të lidhur me filmat, me filmat të njohur <much> Personajji Thomas Anderson uhum. I luajtur nga aktori Kianu Reeves është programues kompjuterasht Gjat ditës. Në këtë film të vitit 1999. Më shumën. Gjeni filmin pra, kjo është. Gjeni filmin, po. 069 207222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar də emrin për të qenë fituar. Personazhi quhet Thomas Anderson, është mm -hmm. lojtur nga Keanu Reeves dhe është një programues kompjuterash. Gjat ditës. Në këtë film të vitit 1999, i cili është titulli i filmit "Të shpytë të për ju". 0-6-9-20-7-2-2-2-0-6-10-9-20-7-2-2-2 është një film kult Super film pa? Kult Tani, a, për të urekthyër edhe një herë Lojës son të censurës Kemi Altinin këtu i cili ka zgjedhur një klip nga Zoti Edi Paloka në Et cilë po flet për policinë. Është duke folur për policinë, aktualitetin, nga për sa duket, për krimin në qytet. Po. Leta dëgjojmë ndonjëherë duhet të gjejmë një, një fjalë që ai ka përdorur për të përshkruar se si është policia, policia e shtetit. Po. Policia është zero. Policia është nuk ka polici. Atë ne çfarë presim ne? Ti i ke <gjit> thënë praktikisht krimit, hajde bujrum. Hajde bujrum. Po, ha. Ta çfarë kan thënë në lidhje me këtë? Kan thënë që policia është e korruptuar. Jo, Olta. Është pa sakt, Olta. Është korrupt. Është nul. 0. Jo. 0. Jo, 00. Jo. Është politizuar. Është jo. politizuar. Jo, jo. Kuku. Kuku. Kuku, kuku. mund të ishte para. Policia është ja. zero. Policia është kuku. Inexistente. Jo, jo, jo. jo. Logjika është drejt, oltë, e drejtë, Olta, por s'imi afër. E proni? Jo. Jo. jo. Non ci siamo, Olta. <laughs> non ci siamo. Është totalti. Policia është kot. Po mund të ishte kjo mbasta. Që mund të ishte, di më ne. Por ende shumë më famoni. Mund të ishte. I afrohet. Ai afrohet. Kjo i afrohet pra. Është kot todalini. Kujdes kjo i afrohet. Po raja 0, nuk i afrojmë më. Po pra. Para e Google i afrohet. Policia është paz. Abra, edhe Google. Okej, nuk e di. Mirë, 069 20 70 222. Kjo to, do jet për një orë nga Mishtan ja, Premium Watch. Zakonisht thon për. Po sim i... shumë divas se e kemi okay. për një orë. Le ta ja. Le ta fitojnë orën, <laughs> se një orë e fituar vlen më shumë sesa një orë e falur. Është mm, kështu. Në çfarë mënyre? E djem edhe një herë të fundit. Okej. Okay. Policia 0. Policia sh... nuk ka polici. Atëh çfarë pesime? Ti i mm. ke thon praktikisht krimit. Hajde bujërim. 06-19-27-12-22 Dërgonë në mesajtua ja pa heruar të shkroni dhe emrin për që mfitues Dërgonë nga më përshqymen se dojetë fort të vështirë Me që të të kërkohet Mishdashur tituli i kësa këngë Në Icon Pop Song Unë duke ka masi i detë Në duke të vështirë Unë duke të vështirë Unë duke të vështirë Po, po Oke edhe edhe njërë Këtë për kërë i sinë të ndë Qile është kjo kong, dërgëri mesajët në 06-19-2017-222 Kënë basë për në këmën e më qizit, anë i është James Blunt me Heart to Heart Ditës në klubin e mëngjesit Kënga ditës Kur të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM Gjetë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësëm e tekst Këngaj ditës dhe emrin tuaj në 0689 1070 10 222 Mese është dërgu e si i parë, fiton një duratë Këngaj ditës, midis orës 7 dhe 10 në klugën e mgjesit në klab FM në 100.4 Ora është 90 e 25 minuta, jene me klugën e mgjesit në klab Hello. FM në 100.4 dhe <gjën> në ekran në klab të vërës Good morning to you, good morning. Tisë, you. Policia është zero <gjën Policia është <gjën. gjën>. Nuk ka polici Atë e shrapezime 069 27 22 069 27 22 Nëse dini se qëfar Ka qënë fjala që a, a Zoli Paloka ka, ka përdojrur atje Dhe që është fshirë nga Altin Sula i këtu në krujnë e mqesit Për të aktuar në loj përsa, Ju duhet atë zbulonim Iqtashur ka një dhurat është një orë Nga miqtan të këprimi muoqis Për atë që do të vi i pari Me përgjigjën e sak për këta Derka Olta kemi fitues për të. Po, dhe duhet t'i fakt. shkruani në 069 20 70 222. 22. Me kujdes atë numrin. Me kujdes. Adhe, në fakt është dikush që na kërkon mm -hmm. që të ndrojmë numrin e telefonit. Ah, se ndrojnë dot. Se është E ka numrin e ngjashëm me tonën dhe i dërgojnë gjithmonë mesazhet e loja sa ditë. Jo, jo, jo. Do të thonë që A. vetëm një numër i ndryshon numër nga numri jon. Në mm numrin -hmm. ynë. Nga 0692070222 është um 16. E ka më the 10 ai po ta ndryshuar numrin. E kuptoj, po por ne po thosha. Po. Numrin tonë kanë të gjithë. Ndryshoi vetëm. Si se mos, si se mos e ndryshon, po falemi nderi për të përshëndesim, gjithsesi. Edhe na fal. Nuk është keq. T'kuvem dies. Për mesazhet, edhe ju më dërgoni mesazhet aty ku duhet. Që do të kemi hap probleme në familje. Sa mundi vij mesazhe? Mundi vin mesazhe. I shkojn mesazhet e censurës. Ore minut bam bam bam. S'është Silvia Berlusconi, s'është ka Silvia Berlusconi. Kush e shkruan në Silvia Berlusconi? Çfarë do të thotë kjo? Ose tjetër, Silvia Berlusconi, Silvia Berlusconi. Okej, ehm atyre, kemi fitues për këngën? Po, nëse kemi një fitues për këngën. More than words ishte titulli i këngës. Arsa fiton një kupon tek Rock Tirana. E kanë xhetur Blindit. Okej, un kisha përgatitur një një gjë kështu po. Ai ah, ju go sai, ju go sai inning in, soon. Na, no, na, no, poja surprizë. Ishit. <laughs> nuk dëgjoni juve, nuk dëgjoni. Jo. Dëgjoni këtë këngë tani. She all is not the right time for to hear from you. It's not that I want. Kjo ishte, a? e bukur. Okay. Mir, kush është fituesi? Kush është Fatlumi? Është Arsa. Bravo Fatlumi, Arsa. Çfarë ka fituar Arsa? Një kupon tek Rock Tirana. Bravo, një kupon tek Rock Tirana. Rock Tirana ndodhet tek Mishdash, ndonë pranë masës amerikane këtu, dhe është është një palestre ku mund të kacavirresh. Mund të hipësh në mur, e kanë këtu alpinizmin Murat ka një eksperiencë po, shumë e po, veçantë. Është shumë ndryshe nga gjërat që mi mësuar të bëjmë, por një, ku diun, është dhe, është shumë antistres mm -hmm. edhe edhe ti duhet të hipi në pema. Mirë, ju kanë nevojë aty <laughs> për të hipur në pema. Herbasere, <laughs> po. Edhe të mbash trupin në formë. Sa nuk kanë pema aty, sepse këta e bëjnë e bëjnë në mure, këtë si alpinizëm, por që që, që njeriu ka nevojë të të hipi të hipi të kasavirët, kjo nuk ka asnjë formë dyshimi. Mirë, unë duhet ta shkruaj këtu modern world, sepse ta kemi zyrtarë këtu nëse ka fituar apo jo Arsa. Ndërkohëolta mm -hmm. jep disa ndihmë për uh, se çfarë ka thënë në fjalën e censuruar. Është në për dur ballin për turp. Për turp jo. Është oh, oh. e paaft. Jo. Ah. Arsë ishte sakt, bravo. Arsë ishte sakt, po. E, e paaft për turp. Skuter. Jo, jo. Për të ardhur keq. Jo, jo, për të ardhur keq, jo. Është jo, jo, jo, për tok. Jo. U. Uh. Po jo, jo. Por gjithë ato janë afër. Krimeneli. Pra që është ide apo çka ka thënë? Diskutohet. Jo. Di gjojnë edhe njëherë, kjo është për një orë nga mishtan të këprimi muoqës, nëse e gjeni se qfar ka thënë, egzaksisht edhi paloga në këtë këtë fjënë. Policia është zero, policia është nuk ka polici, atëre qfar prezime, ti i ke thënë praktikisht krimit, ajde bujrën. Okej, okay. në rego. 0679 271222, dërgënë mesajtë uaj e parëruar të shkroni dhe emrin për që më fituar. Nërko e radhës, tek icon pop song është kjo. Artisti duhet. Më mm. është vështirë edhe kjo. Mos <laughs> u thuaj se s'e dëgjuar. Jo, shumë e <gostia> dëgjuar. <de> <laughs> i dërt artist i përket kjo melodi mish dashur kthehemi nga muzika tani dhe kur të vim këtu do të kemi të tjera lojra dhe kuriozitet në klubin e mëngjesit ju përshëndesim fort nga valët Radio Club e Femr 104 ora është fix 8:30 <tër> Go in this heavy i thought we would take it slow and now you got that thing and you say that you mean it but for me i just don't know I can't. ajo 98 33 minuta sapo dëgjova ndë këngën e ditës për sot dhe kemi një fitues. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kush je ti? Tili. Kus? Si jesh? Tili, Tili. Tili. Ah, tili. Tili. Oh, tili, okay, nga nash, uh, nga na flet? Unë nuk e pirra. Nga Tirana, tirana. Tira, shikojm. Atëherë Tili, ë uh, ti sot më ngjesh ke qenë i pari me mesazhin për këngën e ditës. Ishte nga Ella Eyre, kjo është dip për për këngën? është e bukur. Është e bukur. Okej, në rregull. Atë Tili ë e ka fituar, po se çfarë ka fituar unë nuk jam i sigurt, kështu që dua të pyesoj. Mirat nga Electronic Line. Okej, një shportë me dhurata nga Electronic Line Tili. Ndodhet tek rruga Min e Peza këtu në qrye tët, është më i miri për produktet Apple, Ticha, telefonike. Oh, iPhone. iPhone. Okej, skuaj. Wow. Është tamam për të qëndruar. Është tamam për të se ka aksesuar për iPhone-in, po e ja tek Rogneri për ta marrë dhuratën tënde. Ciao. Mirupafshim Tili, kalofsh bukur ë uh, mund të mund të, të premtën nga ora 1 deri në orën 2. Po, të premten nga ora 6. Ose pas orës 6. Së bashku me një mjet identifikues, do po, të vëzhgoshim. Hajde po, po, okay. çao. Mirupafshim. Pa, Mirë, ë um, Igu Tili sot dëgjuesi i shpërbyer në klubin e mëqyesit, unë dua që të japim tani edhe një dhuratë që është shkolla e notit nga Nobis. Mishdashur Nobis ka një palëster fantastike. Mu pranë qendrës së an tek Diga atje është palestre e mbyllur me pishin dhe në pishin kushte perfekte. Po, në pishin fëmijët mund të mësojnë, mund të mësojnë notin. Uh, Ë, kështu që ne do të çojmë uh, dikë, fëmijën e dikujt, sigurisht do të shkoni edhe ju me bashkë me fëmijën tuaj, por uh, keni një leksion falas në shkolën e notit dhe është shumë argëtuese për Kalamanin. Ë, uh, dhe këtë mund ta fitoni duke luajtur në Queen Team Energy, që sot sjell si Profesione dhe filma bashk. bashk Në filmin fare, unë bëra një pyedje Dhe thash, që personaxi I njërë si Thomas Anderson I luajtur nga aktori Kianu Reeves është një programues Kompjuter i gjaditës Në këtë film të vitit 1999 Filmi qartësisht është Matrix, Matrix. Kështë të gjithër dorë? Bledari dhe fiton 2 bileta për në Cineplex Bledari fiton 2 bileta për në Cineplex Dërkoj që shkollën e notit Për cilë në më flisja do të fitoj të kushtjeder në këtë pyetje Kë personajsh i luajtur nga Harrison Ford mm -hmm. Për vetë se bënë këto aventurat të qmendura është gjithashtu profesor i arkeologjis në universitetin Marshall në film. Mm -hmm. Sigurisht. Për cilin film bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 207222 pa haruar emrin tuaj për shën fitues. Ky personazh i luajtur nga Harrison Ford për veç aventurave është edhe profesor i arkeologjis në Universitetin Marshall. Mhm. Nëse dëshironi të më konektikat nëse dëshironi të dini, po cili është filmi? Përsinë po për flasim, cili është personazhi? Përsinë po për flasim. Kso, sa i dam me punën. Kthehemi tek muzika tani në klubin e Mqisit, mijtë dashur. E radhës është nga Ezenmos, e quhet Ice Ghosts. I never see your crazy face. i Rolling nga Radio Taxi Classic vjen me kalin e tij për të na treguar si qëndron trafiku. Patjetër ble në 32 kemi situata të mirë trafikut. Po përgjithësi lëviz lirshëm në në të paktën 70% sipërfaqes të Tiranës ka mbuluar në trafikun. Flasim për segmentin e rrugës dursebleni, nuk ka trafik, vazhdon që nga lidhja e parë, mora vesh nga informacione të marra edhe nga policia rrugore që nuk lejoan furgona 8+1 që çndrojn vetëm mund të ciellin utar nga shumë rrethe, për shembull kemi hartuar në faktin E gjithë veri u Shqiprisë përqendrohet në këtë aks, por momentin e shkarkullosur edhe rrugë Elbasanit, pak më veri kjo nuk nuk do lejohen nga të udhëtojnë pra pasagerët pra nga nga Tirana drejt Elbasanit më furgonat që vin nga rrethet pra që, që zbardhojnë udhatarë këtu, më mm besoi -hmm. bëni ka ndikuar pak në trafikun kryeqytet. Kemi rrugën vetëm në aksin kryesor, mund të kemi rrugën Gavaës, me pak fluks vetëm shkolla teknologjie, kryqëzimi tek pallati më së shidera, pjesa e drejtë e lirë, kemi pjesë unazë si më që nuk ka trafik rruga Bardhit pjesë e energjia flow channels është rruga Ferizajës që paraqitet me pak trafik vetëm kryzyzimi rrugës 5 Maji drejt stacionit treni të Sidit rruga e dipes një fluksi lehtë afër nëntkaçeve në jo jo problematik pjesë tjetër mund të kemi blendi që te Tirana re gjithë bulevardit nuk ka ndryshuar që nga lidha para pa trafikut Tirana re vetëm rruga Sami Frashi është pak e ngarkuar nga shkolla e dituram drejt e kuadër drejt policisë muslimshuri Muhamet Jollesha Sami Frashi pjesa në hyrë të bogut nuk paraqet vështi janë me një trafik normal Faleminderit Eldi. Kemi katër shufrimare këo lëvizje e furgonave T+1 që nuk lejohen për të qarkulluar. Ëh. Mm -hmm. Vetëm Okej, okay. mund rën, të parkojmë në Tiranë vetë laguam për drejt rrethave që nga nga vin. Është qartë. Përpasim Eldi i Kalësbukur. Ne pafshim është Elimerolli nga Radio Taxi Classic miqdashur ndërkohë që kemi Altin Sulaj këtu. Me Lajmet Skic. GPS mi Profesioni i fundit që të përmbush. Duke hulumtuar statistikat e vëna në dispozicion nga Instat, gazetarët e klubit të mëngjesit Salaj, Sakaj, Sulaj dhe natyrisht investigativia e klubit Reka, vënë se profesioni i GPS-it është tani më i fundit që i mbush ata që ushtrojnë më kënaqësi. Nga shifrat të pa se 97% e GPS-ëve e dashurojnë punën e tyre të përditshme pasi kjo përmban aventurë, dramë, emocione të larta dhe shpërblime të shpejta. Dhe në shumë atë të konsideruash me madhje Profesioni i gjepisit ndryshën nga i mësudësit apo mjekut Nuk është as i losëshëm dhe as i mërzitëshëm Gjithashtu mësohet se dhepse dy vitet e fundit Ndërsa gjepat e shqiptarve janë gjithmonë në më bosh Numëri i gjepisitve kam betur i njët Duke të rëguar sa ata nuk e përnë vetëm për leket Por në bitë gjitha për pasion <laughs> Ok, falim diri daltin Ndërgom dy gjeraj duhet i bëjmë në kryu në mqesit si niko qirë të mire parat nga si mërpara këtë lojën, kujdes është Icon Pop Song mishdashur Nga i sekund të të lërgo në të lemet s'kiq Let's go! Kujdes, për pasion! Icon Pop Song është kjo Mos më thoni që se dini se kush është artisi që këndonë të melodi Të me vrim Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad <Glubi> <Glubi> ja ja sotron, ja gjësoj. El Riche Faraldi. Ne ne ne ne ne ne ne ne. Mendimin tim është britanik dhe është shumë i madh. Ëvërtet? Ëh, edhe mendimin tim është kështu. Ka qenë në një grup dikur, por tani është solist. Solist. Mos kishte pse të mbande mbas shpine, se ky ishte Kali që të ishte karrocën të ai grupi. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Ok um, Kam Iku kjo Iku kjo E dyta Kjo loja është është përqyër shumë nga shumë njërës Teksti i kongës Teksti i po, kongës okay. Teksti i kongës Teksti <laughs> i kongës Teksti i kongës Ka dhe teksti <laughs> i kongës Teksti i kongës Qëvarë kam bërë është Kam për këthyër Tani, shpejt dhe shpejt Që duhet? Jo me super përkëtime Kam përkëtyrë një këng shumë të njorë Do ma vë njëhemi Do ma vë njëhemi Nuk e di Tani, kjo nuk është se mbati këng Dashurie Porpo ta ledzosh në me vëmendje uh -huh. është një këng dashurie A të gjënë pra Po Shumë e njorë Jo ere Ajo ka busqeshjen Që në gjënë se Në kujtimet e fëmiris më këthen Kur gjithë shka ishte e freskët Si qieli blu Herë pas herë Kur në sy e shikoj Të ka i vendi i veçant shkoj Dhe nëse e shoshum gjatë Thyhem dhe qaj Oh, fëmija imi e mbëll Oh, dashuria ime e mbëll Ajo ka syt me qijet më blu Sy që për shion janë të i mendu Dhe u rej të shohatje, një gram dhimbje. Për cilën këngë bëhet fjal, dërgoni mesajët në 06-79-27-12-2 Mosaroni emrin tuaj për qëmfitues. Mosaroni emrin tuaj në përgjithsi se ju duhet. <laughs> Te i paspan kërëmjën e mëgjesit, njështashur ju përshëndesim nga valet e radios KBFM i një 10.4. My eyes burn, it was like James Dean, for sure You're so fresh to death and sick as ca cancer You're a sort of punk rock, I grew up on it proper You fit me better than my favorite sweater And I know that love is better Ka gjëmë Blue Jeans nga Lana Del Rey Horashtonon tete pës të ditë të dy minuta Jeni me klugin e mëgjesi në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vëz mm -hmm. Duhet ju të regoj historin e një buri I cili kishtë humbur mësak për rrët një vit dosh, Jo një vit, mërë shumë se një vit sëpse, mm. a, a, a i ka dal në, në jet Kishtë humbur rrugën? Kishtë ja. humbur në, në oqeani pajësori a, oh. a, a i kishtë dal bashk me një ndihmësi në ti që ishte mos. iri në mos, mos në 21 dhjetor të 2012-s, pra praktikisht i bie 2 vjet për vitet e çara. Ëh, çfarë kishte ndodhur është që ta ishin të dy peshkatarë dhe ky ishte një dialog i ri, tjetri ndim si ç'e kishte marr dhe peshkonin të dy së bashku për peshë dhe peshkaqen të gjithashtu, uh, uh, sepse diet që në oqeanin paisor ka peshkaqen dhe ky ishte më së miri peshkatar i peshkaqenve. Por çfarë ndodhur është që kanë, kanë humbur rrugën me kuplakë, dhe... <laughs> kuplakë i pajisorit, <laughs> dhe kanë pasur probleme me vargun në cilën ishin dhe më pas e kanë gjetur veten në një ishull të pajisorit pa pajë e ditur As se dhe cilat dhe... ishin koordinatat uh, apo vendi ku ata ndodheshin. Dhe nga data 21 dhjetor të vitit 2012 deri pak ditë më par, ata kanë çndruar në det të hapur në përpjekje të kot për të parë ndonjë anije që mund të kalonte, por në fund uh, Sigurisht, kjo histori ka anën e keqe, ka, ka dhe anën e, anën e mire, mirë, sepse se nga e keqe është se peshqaqeni hëngri njërin për këtyre. Nga të dy, këta <laughs> ndimsin se ishte më i riu në moshë. Ai nuk e mbante mend relativisht moshën e tij, por mendonte diku nga 15 deri në 18 vjeç, sepse nga shëndrimi për një kohë shumë të gjatë në oqeanin pajisor, kishte humbur kujtesën. Kishte humbur kujtesën dhe nuk mbante mend as Emri... spinën ti, si e tij, se ku ndodhej, fshati ku, domosë siç u quaj fshati ku ai jetonte, nuk në moshën e tij dhe shumë shumë gjëra oh, sh... sh të tjera. Faleminderit. E rëndësishme është që ai është. Kjo është gjallë. Gjallë, shyshy është gjallë. Aman. Okej, në rregull. Ndërkohë, na kanë gjetur që kjo këngë këtu dhe artisti i kësaj melodië më i dashur është Robbie Williams. Robbie exactly. Williams. Robbie Robbie Williams, ju kam humbën, sa njerëz nuk e dinin. Jo pra. Por në tham që është Britaniki sukses që gajlën një grupë një një një një një. Mm -hmm. Që është kalli i betejes e tjere tjere po Me gjithën të tek dhe kuj nuk është se Do mështë se nuk ishte kuj që pikasta Por me një herë sa i ku Ku bëj që fris një gjithë Robi Williams është sa Fituaj së shgerti fiton 2 bileta për në Cineplex Oke në regullë ndërko kemi këtu tjetëran Titulli këngës Titulli i këngës 069-27-222 Shushur një e thjesht da Shushur së nga në hangishpik Ta njeri Ti e kështë oqe këta Më pëlqen shumë atje Titulli i këngës Titulli i këngës Ok, uh, ndërkonë në kuisin ti me seri Kanë gjetur se personaxi i cili përveç aventura dhe ishte dhe një profesori arkeologjis në kolegjin Marshall në Connecticut është në fakt Indiana Jones Indiana Jones Kështë ka gjetur ote? Ed Liri dhe fiton një kupon të Knobis Bravo Kështë ka gjetur ote? Oke, okay, atërë, mund të bëjmë një tjetër film Ky është një film që unë personalisht e dua Jashë sakoni shumë E kam shijuar papunësish dhe e kam parë një 4-5 her Shitsi Isapunit Zoti Tyler Durden Indryshon jetën Një insomniaku Në këtë film Pujdesë Për cilin film bëhet fjalë, dërgone mesajtë në 069-27-222 Insomniaku një rjoj që nuk plenatë, mm -hmm. me gjumin e prishur Tyler Durden ishte nga në tjetër një shitës sapuni Sapune. Që e takon në këtë insomniakun dhe i ndryshon jetën Tyler-i është i luajtur në këtë film nga aktori Brad Pitt Tërko që insomniaku mm -hmm. është i luajtur nga aktori Thuaj. Jo, nuk. Uh, thuaj. Uh, uh, okay, <laughs> dhe... Jo, nuk. Oke, mos e thuaj. Nuk dua ta them. Apo, po e dëgjo më s'e thuaj se njerzit do e ngjetur. Okay. Është një film me Bret Pitt. Mm. Ku Bret Pitt luan Tyler Durden. Oke. Okay. Dhe është shitës sapuni. Oke, okay, me profesion, sepse kishim profesionin sot. Tam. Që kjo tham profesioneve filma, shitës sapuni. Ua merre të pasurve dhe ua shitë të pasurve. Gjithashtu. No, Ok, le të ndalemi një moment edhe fjala e censurës. Ka shkëlluar, shkom granicën. Sa kanë gjetur akoma? Edward ja. Norton është është um falja tash. Është, më falni, është Eddie Paloka. Edward Norton është ky që luan me Brett Pitt. Po. Policia zero. Policia është nuk ka polici. Atë ne çfarë presim ne? Ti i ke thon praktikisht krimit, hajde bujrum. Hajde bujrum. Tani <coughs> Zakonisht themi për shembun për një njeri kur e takojmë pas shumë vitesh, po. edhe ai ka ndryshuar ose e ka lënë vetëm pas dore, po. themisht e bër. Ishte, nice, okay, dakor. Ai i kishte mbar. Pra, është është ishte... oh, një është oh, një. Po kishte mbar. Kështu përcaktim negativ, negativ. Dërkohë, çuna legoza. Dua t'ju ndihmoj pak me këtë tekstin e Kongës. Është një kong shumë e bukur fare. Kujdes. Ajo ka ambusqeshën që ngjan se kujtimet e fëmijërisë, më fani. Ajo ka ambusqeshën që ngjan se Në kujtimet e fëmiris më këthen Kur gjithë shka ishte e freskët Si qeli blu Herë pas sere oh, he. Kur në sy e shikoj oh, Të ga i vendi dhe qanë shkoj Dhe nëse e sho shumë gjatë Thyhem dhe qaj Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Fëmia imi e mbëll Oh, bo, bo. Oh, oh, oh, dashuria ime e mbëll Ajo ka syt me që jetë më blu, syt që përshion janë të i mendu, e tjerë, tjerë, tjerë, tjerë, tjerë, cila është kënda, kujdes, 069 2722, kjo në qënë tek tren, kjo është, hej, soul, sister. nisë që janë ardhën këtu ne menjesit me një dashuri. Ju falënderojmë 9 te 10 minuta orë në këto momente. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 mbalet e Club Femrin 104. Edhe në ekranin e Club TV's ishte Sweet Child of Mine nga Guns and Roses. Teksti Kongos. Teksti Kongos e ditës së sotme. Kush e ka gjetur? Gjetuesi është Handy. Bravo. Handy me hov. Bravo. Handy. Handy. Fiton një kupon tek Rock Tirana. Rock Tirana. Bravo është palestra kasavjërse, këtu në kërëj qytetë, rok tirana, dësko është për një dit atje, handi të aprovosh se qëfar do të thotë. Shumë e bukur. Ëm, um, ndërkohë ka mbetur një shkëmb granit i mos më thoni se mos e kanë gjetur. Jo, jo, jo. Jo, komo. Oh, oh, oh, oh, jo. Po e gjak. Atëre na ka sugjeruar gjatë ditë misionit, nuk nuk para zgjasin kaq shumë, megjithatë sot pasqësh qen një shkëmb granit i me vërtetë fort kjo nga Edi kjo Paloka. Ai ka thënë diçka, i ka ka ka dor një epitet, një mbiemër për përkthyer për përshkruar për policin. Sipas tij, gjendja e policisë shteti, por çfarë ka qen fjalë që kanë dhe është një shprehje që ne e përdorim dhe me zemë njëri tjetrit. Po njerëzit janë munduar kanë sjellë alternativa pafund, po themi është një fjalë që përdoret, është një shprehje që përdoret në në gjuhën e përditshme, në gjuhën, mm -hmm. po themi, gjuhën jo dhe, jo formale, pa, pa, po, pa, jo formale. Pa. Kujdes, kujdes. Policia zero. Policia ish... Nuk ka polici. Çfarë ka thënë? Është një gjë që përdoret, po po për them është është diçka që përdoret, shpesh. Telef, tele. Jo, të jo, të jo, të jo. jo, jo, jo, jo. Degjeneruar. Jo, e degjeneruar. Jo, ja. xhele. Jo, shikoj, e degjeneruar është pak më e rënd. Better ose cop. Better ose cop janë praktikisht në atë nivel. Aty te betteri. Aty te betterit domethënë po që është një shprehje tjetër që përdorim. Pintes është një shprehje tjetër që përdorim. E pa ftyr. Jo jo jo jo jo. Nuk është moraliste në anëse, thjesht po thotë që është dobët. Është. Vazhdon akoma mesazhet nul. Çë është? Ja. Është dobët, jo nul, nuk është nul. Ka thënë një gjë tjetër. Ka thënë një gjë tjetër. 069 20 7222 dërgon mesazhet tuaja. Um në shtetbashkuritë të Amerikës, siç e dini gjatë ndeshjes së Super Bowl-it, shumë nga kompanitë mëdha shfaqin uh, reklamat e tyre Në mm -hmm. ndryshme. Coca-Cola këtë radh ka përdorur diçka shumë interesante, mm -hmm. një këngë patriotike amerikane që quhet America the Beautiful, që është një këngë e vjetër, shumë from sea to shining sea. Por çfarë kanë bërë është që e kanë përkthyer këtë në gjuhë të ndryshme mm -hmm. dhe në reklam kanë përdorur emigrantë Çe këngëndojnë këngën e Amerikës, ba, por në gjuhë, në gjuhët e vendeve nga ata vijnë. Si për treguar që Amerika është, shetuar, është e të vërtetë. Vendi i të gjithëve, vendi që janë <laughs> emigrantët e <laughs> tjerë e tjerë dhe, dhe po t shikoni për shembull në në klip, janë nga raca të ndryshme, por edhe po ta dëgjosh këngën të kënduar kineshen, në suahili, në arabisht, në anglisht, gjithashtu një pjesë vogël, uh, dhe kjo ka mërzitur disa. Disa njerëz kanë po disa shumëysa njerëz kanë kanë thënë ok bravo. Ësht vërtet, por, kta t, kta extreme, djeta, me të vërtetë gjasë shumë i bukur, por disa njerëz kanë këta të djafata konservator. Po, mm. thonë e justë që në ndërshën kur na bën me qytut huaj këngëton që është këngë patriotike. Sikur për shkak mund ta këndonin, imagjinoni këtë. Të kemi neve emigrant, to. emigrant nga Afrika, nga Belgjika, nga Italia, nga Belgjika, Gjermania. Ata këndojnë himnin kombëtar shqiptar në gjuhë të tyre përkatëse. Ska se të ke. E bukur do ishte. Ora fundja Bravo për iniciativën. Dgjoni se si tingëllon America the Beautiful në gjuhë oh, të ndryshme. Ah, vau, kjo është shumë të nuajse. Sesi e bëjmë? Ishte vetë një shqiptar që thotë Amerika, Amerika. Got they there not there. Po. Eksum, shumë e bukur. Interesant është, po, mua më pëlqeu shumë. Jeni gati për një pop quiz? Doni që të bëjmë një pop quiz? Po. Okej, në rregull. Atëherë tani kemi pop quizin me k. Dhe tani për çdo shqiptar patriot, rilinda apo legalist? për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Pop Quiz. Atëra në Pop Quiz sot Luanieri. Përshëndetje. Altini, hello, Olta. Haj. Dhe ju në 069 20 70 222, mbani mend që të gjitha përgjigjet e sakta nisin me gërmën K është po pëkujëci njën me K Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një E mbajnë gratë në kokë Rimon me Paterica E mbajnë gratë në kokë Rimon me Paterica okay. Pyetja nëmër dy Pyetja nëmër dy Pyetja nëmër dy Bëndë të dritë Para shpikjes Thomas Edisonit mm -hmm. Bëndë të dritë para shpikjes së Thomas Edison çishte? Okej, okay, drita elektrike. Pam. Pyetja nr 3. Pyetja nr 3. Pyetja nr 3. Mos i besoni lotët e gënjeshtërta të kësaj kafshë. Oo bo bo. Mos i besoni lotët e gënjeshtërta të kësaj kafshë. Ëh. Uh Në -huh. pyetja nr 4. Pyetja nr 4. Pyetja nr 4. Laguna e famshme me pelikan. Ëh. Ky dhe. Laguna e famshme me pelikan. Për në vendin tonë 069 207 222 069 207 222 Kthejnë bas pak kërëm në mqesit ju mund në shkruani në këto omente për të parë se kush da zgjidi pari popkuitin Take one. Policia është zero, policia është nëmbaruar, nuk ka polici, a të reqa prezime, ti i ke thëm praktiki shkrimit, a i dhe buiru. Oke, e ka në gjithur! E ka në gjithur olta, njëta është ega, bravo, bravo. 3-3-0, në nëmërit e fiton një orë nga primi moqës duhet ta kuptosh Altin që oltat janë të suksesshme. Po, kanë po, po, mbaruar. Po. Ëmbaruar, ëmbaruar. Po, Okej, okay, në rregull, oltat ka fituar? Jo, janë ambientante e krymta, është meritore. Bravo, Olta. Bravo, Bravo. Në rregull, okay. Ëm, um, atëherë kemi përgjigjet e pop quiz-it, këtu le të shikojmë nëse kemi një fitues ende në lidhje mm. me këtë. Pyetja e parë ishte për Ty Jeri, pam, e mbajnë grad në kok rimon me patërica. Kujdes. Bravo. Pyetja e dytë për Ty Altin, bën te dritë përpara shpikjes së Thomas Edisonit. Kandili Kandili trethja e trendës për Olden lotët e kti janë të gënjeshtët krokodili krokodili e dhe funditën e njëjtë tek ty jeri laguna e famshme e kaçurrelsit pelikan <laughs> karavastaja karavastaja është sakt kush e ka gjetur ultën Ami Jemaliu 889 i mor numer fiton një kontroll të, kontrol të plotë në spitalin e Bravo a, Bravo a, Bravo. Gjemaliu, ndërkohë që kishim edhe Lauren Icon Pop Song, miq dashur Lauren Icon Pop Song, dhe e kanë thënë se këngëng quhet qëtë... Teenage Dream. Teenage Dream nga Katy Perry. Ëh? Duket se është saktë. Pam. Ë ka gjetur Dobroina dhe fiton një kurs tek Art Center Tirana. Wow, Dobroina. Çfarë emri? I veçantë shumë. E sakt. E sakt. Hello, e do kemi në tjetër këngë? Do kemi në tjetër këngë? Dekord Kytas Titulli këngës Do am titulli në këngës Do am titulli në kësaj këngës dërgonë mesashtet në 06 79 20 7 10 22 2 Oh, më një hor, por... Titulli, Zero, në dhe, më vjen shumë e njohur për Titovai Kangas 069 20 shtatë jetë. Aha. Është është interesante që gjendovin, nuk e din edhe pa në Britaninë e Madhe. ë uh, Vizita e presidentit Obama në Britaninë e Madhe dhe mm -hmm. sigurisht vjen presidenti, normalisht do ngrihet edhe i par i vendit atje për ta pritur ishte në fakt mbretresha vet që mendon se të dalin në aeroport Zoti Obama dhe zbret avioni presidencial Air Force 1 dhel presidenti e pret mbretreshën i jep dorën vinë së bashku futen në një Bentley. Vendi mm -hmm. është i vitit 1934 në fakt. Është një Bentley me motorra përpara, e ke parasysh mm -hmm. gjithë kjo karvani i madh presidencial që bëhet. Në i moment, zi, para se të hynë Buckingham Palace, këto duhet të zbresin nga bendi dhe i hypin pasaj në një... Sëpse të rikjet me karotës me kuaj. Mm -hmm. është këtjo pjesa e fundit fare, kër oh, hynë në palatë, oh, duhet oh, të, të, të rikjet me karotës me kuaj. Dhe sigurisht që është një karotës mbretërore. Kupëta, hecë. Hypen Obama në atë, hypen mbretëresha. Janë të dy në atë koltukun, filon a i bje kam zhikut, oh, karotësjeri dhe nizet tup tak, tup tak, tup tak, tup tak, tup -tak, tup -tak çu bukovë domë në një moment që njëri nga njëri nga kuajt në një moment bën kagazë kagazë oh. oh. o o domethënë kjo ishte ishte ishte gazi më i fortë që është dëgjuar ndonjëherë në, në Mbretërinë e Bashkuar wow. ishte një, një buvullim wow ai ja edhe dy edhe Obama edhe mbretësha vun shamit mbi Behun gjordh. Ëh, u tronditë karroza për një moment, karrocieri që seda veten këtu. Kia, jamë. Kia. Hetshë. Edhe ty folie, ta, i ta, fali, ta, në mbretëresha aty Fauri e dikta zotë presidenti tha, më fal, i tha, kërkoi diës. Po ka sa gjëra që as mbretëresha nuk i kontrollon dot. Edhe Obama duke udukur edhe ai prezidenciali ja kthen i, i thotë Dhe mbretreshtot, mos e përmen më Në fakta, unë un me ndova se e bëri kalli <gjali> Kalli dhe rinë të një asë më shkojnë mendje Kishim, <gjali> nëjzëm <Nesim>. Okej <Okay. gjali> Dhe i mësë pak dhjuën <gjali> e <me> më qesit Në e më shumë <gjali> Kjo është primadona mishdashur E kënduar nga Marina and the Diamonds All I ever wanted was the world I cannot that I need it all some fault you say that i'm kind of difficult but it's always someone else is fault got you wrapped around my pinky ring babe you can count on me to tion right now baby So is someone else is fall But you wrap around my thing good babe You can count on me and this babe a Prima donna girl Fill the boy up with self-loyer Take a picture I'm with the boys Get what I want cuz I asked for it Not because I'm really that deserving some fall you say that's fine that it's a fall but it's always someone else is fall but you wrap around my fear Se keni ardhë në klubin e mqesit Mi qdashur, sot i kemi përjetur Cili është profesioni më i bukur në botë Si pas jush Dhe kanar përgjitë shumë taj Dhe në faqë në do në Facebook Facebook.com frakcion klubin e mqesit Jo mund të vinë atin në gjithdo ko Faqë është gjithmonë hapur um, Lesë shohem një sekundë Atare, kemi gjenin Jovani, po, jebjeri Modele dhe fotomodele Jovani E ka e mi Jovan Ka mundësi? <laughs> ok, Jovan Ok, paremdej Jo <laughs> <laughs> Segj bulava. Bulava. Okej, ne fat të vërtetë. Jevir, lutem, mos diqeu bulava. Aztri sot mësues, ndërkohë soni sot si fillim shofer kamioni, pastaj mund të bëhem pronar kamionesh. Okej, mirë, në rregull. Pyetja është, cili është profesioni më i bukur dhe pse? A ti përgjend ti je shofer kamioni. Shofer kamioni më në. ë Ivani ka thënë do doja, ata hapën një departament me punonjës që arrin të dallojnë kur një personazh publik është duke thënë budallallëqe. Në saherë që dikush ti duke folur në televizion, vot këta punonjës ti si afrojnë në momentin që detektori budallallëqeve pulson veti thon ja ke fut kot plako. Kjo është punaj që donte jo ja vaje mm -hmm. ja ke fut kod ja ke fut <laughs> kod erdha vetem ja e si ra, hajde <laughs> hajde di di di di hajde do të ishte një departament mm -hmm. që ktha duhet të jenë më të zgjuar nga më të zgjuar domethënë do të kontrollojnë gjë të tjera do ta mbajnë veten më të zgjuar se ata që dritin po sigurisht truri i përgjithshëm do të thë ky është ky ai që gjikon gjithë trutë të tjera ndoshta çfarë do isë hajde okay në rregull Malfredo na shkruan dhe thot faturin, Faturino, te linja e kombinatit. Mm -hmm. okay, një është një profesion ta fikosh. Igli e ka Aiden Gozzamocciar, thotë është një profesion që e përdorin Australitot që kontrollon të gjithë resortet dhe lukset që ofrojn, gjithashtu ka një rrog të lartë mëjorë. Do të, ah, po, po, po, të po. shkosh në Hotelino Hotel, përveç sa që të uh -huh. provosh kushtet, gjysh si masazhi si këtu, ish. si është ushqimi <laughs> atje, chef, si pikën kangaletën. Është shkruar në fund. Njerë, njerë pop. Kisha më mirë. Mund përmirësoheni për vjetësi. Punë më e rehatshme. Po, se ti duhet t'jesh atë i rreptë, kupton ç'i është ato mind, sa më Un kuptoj, po. Profesioni um, i um, profe më i mirë thotë ë më i mirë se, fani, Justina shkruan profesion më i mirë se deputet Skama. <laughs> Roga është shumë e mirë. Bajn Lorina të vutë tritol një anë tjetrit. Po, faleminderit. Po, po, të ndërra në fundit. Ne që ishim te ne që ishim te tritoli. Nuk ka më PlayStation. Ishte një vajzë që shkoi në një dyqan erotik, e keni parasysh, janë hapur ato kodet. Po, janë hapur ato kodet. Edhe kjo kërkoi një kukull. Kërkoi një kukull të, kukul të plot, nga ato që ndoshta fryhen, e ke mëshish. Edhe i tha ti djalit, "A dua të blej një kukull për dashuri." Eha kë, gjoceta, në fillim fare tha, e do femër tha kukullën apo do mashkull? Po. Po tha, kam mashkull, sigurisht mashkull e dua. Po tha, e do të gjata apo e do të shkurtër? Nga trupi. Mesatar, kam mesatar, apo mesatar që janë këta, tha, një të 80. Po mirë tha, kë një të 80. Faleminderit shumë. Tha, ky e do të shëndosh apo e do që dietë kështu trup muskuloz? Po sigurisht, tha, kam dua një kukull për dashuri, e dua muskuloz, një të 80. Faleminderit. I thaqën fund fare i tha dëgjotha, ëm e do Vlonjat apo e do Tironc kukun. Po ç ç ç do <laughs> të thon kjo? Çfarë ndrushi ka? As i dëgjotha përgjithësisht apo këta Vlonjat ata kanë një buton që kur e shtyp thur shpërthejnë. <laughs> Mund ta thuash në momentin e fundit pap pf, ja jeni ju. Nëse <laughs> do. Dolën tho, filluan këto. Këtu janë lojënat e votave. Po. Tu i tu i van tri dolnjë anë tjetrën. <laughs> Um, uh, Gheni ka shpëtur mirë mëngjeshi. Profesioni më i mirë që mund të gjesh vetes është të kesh familje dhe një shtëpi dhe më e rëndësishmja është që çdo njeri i gjallë mbi tokë të rri në sapë të vet. Mm. Orë ka një ndryshon pyetje, ajo çfarë dëshiron? Po jo, ai, ai thotë çdo njeri të rri në sapë të vet. Unë nesër. Elvini thotë profesioni më i mirë është të jesh princ. O, oh, edhe a i është profesion, po. Ku pëtahet. Me qështë se, ka një e rëzë përshumë, To qe... spaguat. Si anë spak profesionista, po ka një nga të të të kalemaj. <laughs> oh, po, po, është të tjo. Në vetë vete. Qëhët një planifikim familjarë. Qëhët një planifikim. Qëhët një planifikim. Qëhët një planifikim. Qëhët një planifikim. Planifikim. Në planës kati. <laughs> ndërko, ndërko uh, në Icon Pop Song, kjo mbet është e vështirë. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja parauar të shkruani të emrin për të fituar. Ky është edhe kuitsin ton me seri sot ja kishim uh, dedikuar me dashur profesioneve. Gjithashtu profesioneve për shkak se ëh uh, i cili ishte kuitsi i fundit sa e humba tash i. Për momentin. Uh, ëh Jo, ishte oh, Tyler Durden. Po, po. Tyler pa, pa. Durden i luajtur nga Brad Pitt. Tyler Durden i luajtur nga Brad Pitt është në filmin Fight Club A pra, shi të saponi Shi të fakt, saponi Nesti dhe fiton dy bileta për në Cineplex okay. Bravo Nesti Kam një tjetër nga filmat dhe profesionet Kujtes A pere Ky vratësë serial Kanibalist E që ajtur Hannibal Lecter Mhm mm Mm. në kinematografi mm. ishte në fakt ky lloj doktorri me profesion Kudes. serial killeri kanibalist mm hm Hannibal Hannibal Lecter i luajtur nga i mradi Anthony Hopkins më shkërfjala sir Anthony Hopkins ishte me profesion ky lloj doktorri 06-9-27-12-2 Dërgonë mesajtë uaja Si përse, që ishte mjega i se e, Ati i thonin, doktor lektër Doktor lektër, por qëfar loj doktori ishte? Ishte kardiolog, ishte pediatër Sa ishte? Dhe për shmod tani vin me Këngën e tyre, Soothe My Soul Or ashtë 9.34 minuta ju Jeni me Kleb FM, me 104 When the sun goes down come for you when there's no A të vini? A të vini? Atëre, ëm kanë gjetur miqdashur uh, titullin e kësaj kënge Icon Pop Song. Terron neun neun neun neun neun neun neun neun neun. Rocketeer. Rocketeer, po. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Kristi. Bravo, klisi! E t'žonku? Poh, poh. Poh, poh. Eme! Do e t'a t'žonja pak su, eh? Mm -hmm. Për Kristin kemi një kupon tek Rocket Tirana. Rocket here, Kristi, bravo bravo. Yeah. bravo, bravo Kristi. First movement ne që do të këngë Rocket here bashkë me Ryan Tedder në atë version, po Kristi ka pasur versionin më brezë, nuk është Rocket here. Okej, okay, Titra. Titulli i sekondës. <laughs> <laughs> I said <see> just more of it Aldi, Aldi, I got a problem, zoom Did you go, Aldi? Okay Ky është Mostharoni emrin. <gjartë> 069 <gjartë> 207022. <gjartë> edhe nga, nga na shkruani. 069 207022 janë bërë të vështira tani. Se ngrihemi në nivele, ngrihemi në, në nivele, po bën bën, bën më janë edhe një herë për hirin, për gatësimin. <gjartë> Titulli Kangas. Është një fjalë. <gjartë> 069 207022. Më <gjartë> ndihmo pak, fillon me D. Me d. No. Me d si dashuri. Një fjalë, një fjalë fillon me d. Kupto. Dosti dielli. Dosti drur. Dasti tati. Oke, okay, kash për dani. Ka shpërdaninga un. Si Juve mund të vazhdoni programin me të tjera gjëra. Ora shënon 9:41 minuta kemi lajmet sketch me Alfitin. Tëftuarit lërgojën të shokuar nga dasma e miljarderve E shokuar nga orkestra sinfonike me 50 instrumentit Filuajt i muzik klasike në dasme trafikantit të drogës Erkand Malistari Malistari! Dhe, dhe këngëtares Renalda Shapka Shënë nga këshu nga gëzone e kors <coughs> Zënjusha Ermela ka ploqi tha për mediat Se nuk ishte par kur një dasm si kjo Zënjusha ka ploqi shtërgon të fort në gjok Së një iPhone dhurat nga dëndre dhe nusja Ndërsa rojet sildin në makinen e saj golf Prodhimi vitit 1994 Dasm për të të ikur mendja 300.000 lekë qërim Kishtë të vetëm tavolina ime Thazonia Kaploqi Për dasm kërmer një pjes 12 kamaraman dhe 6 DJ Gjithashtu gazetarët investigativ të klubit Mësuan së ndërsa shumit Sa e tëftuar dhe admiruan shpenzimet Në dasm në trafikantit të drogës Rët 6% të tyre u larguan të shgënjuer Edhe të shqetsuar se erkan dë malistarit I kanë baruar leket Ai, ai, ai Këllim djerë të alkinim Ajder kënd malistari ajde Eksho këshu Malistari vla Malistari vla <laughs> Këthejmë bas pak gjujnemi që i sësit Mish da shëtani e shkoha për muzik Do të gjionni sole bashk me Charlie, Charlie Winston, Winston Kjo është Dusty Man Kurt këthejmë i kemi sharadje me gocat Just like an old man I blame a lonely song Just like an old man I play to get along I got my own style, you got your own style I got my own style, you got your own style Oh oh, it's so... all Oh, bout du cimetière Dans l'allet tout au fond A six pieds sous terre A deux on se morfond Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style Existe t'il un autre style dans ton chapeau Qu'est-ce que tu dis man And those beat my mother time Come watch have my style toi t'avais ton style poussière tous les to poussière tous les to poussière tous les to Existe-t-il un autre style been have a laugh wake up and have a with glindy and the crew on the morning show on club fm and club tv okay me kërkes popullore një tjetër tekst i kongës për dimën sot me miq dashur down down down down kërkes nga lart me kërkes nga lart me ekzekutim nga niveli mesëm ja di ojta All right, all right Qëtësi, i lutëm, fëmi Oke, okay, gafi Aderi, kujtes <tër> Kemi një tekst këngëm Iqtashur kjo është teksti një këngë e shumë të njohër në vendin të ton mm -hmm. A është një këngë e vjetër Por klasike shumë e vjetër Dhe shumë e klasi... vjetër A i që e ka kënduar është ende një farë mënyre i ri mm -hmm. Por që kënga vet një 20 vjeti ka me pa tjetër Mështë e më shumë okay? Dhe kërt Dhe Ja, tek vien. Kujtës, ju duhet të dini këta nëqofë se i kushtoni vë mendje Me njërë të sbulonin cila është kënga në original Për këtimi im është, është munduar tjetë korekt Gjithsesi Nëse e gjeni Në 069 20 70 222 Një mesaj të atërgoni Olë të qeshë si e pacip <laughs> Më falë një Dhe ti e diska shumë pukur Jo, më Unë ja Unë jam gati duke qarë këtu me këta mëllë dhe i pauti Dë thjesht që gjdo muzik tu këtë mm. në kujt <laughs> Harlem Sheik, thëmë Harlem Sheik, nga ka ndërguar kështëm <laughs> Harlem Sheik i se baza, po falem dhejt <laughs> Jemi të rinjë të sotëm Mendojmë gjithmonë Amerikën mm. Shikojmë largë Te për largë Udhtimi është pasioni yn Të takojmë njërës të rinjë Të provojmë Emocionet të reja E të mbetëm i miqë Me të gjithë Jemi të rinjë të sotëm Shpirë të ratë e qytetit Brenda kinemave bosh, ulur në ndonjë bar. 069207222, cila është kjo këngë? Mos harroni të shkruani dhe më ndiqni. Je mit ringe sotëm. Është shumë e thjeshtë. Mendojmë gjithmonë për Amerikën. <tës> e jesh teknikisht e vërtet e ve 20 25 ditë më vonë. Po, bravo. Kjo është do të play. Oke, gjithë kanë menduar një sharadion në klubin e Manchesterit. Ne duhet u aploidim, dëshirë ndërkohë, ndërkohë, më falni, më falni, më falni. Po duhet të duhet themi që e kanë gjetur këtë këngën, më dispiace. Më dispiace. Çfarë <gjguard> <laughs> mm -mm -mm -mm -mm -mm. hmm. kanë thonëolta? Harlem Shake. <laughs> yo yo, yo jamë ojta mos nga tro gjërat. Do të vinë mbrapshta. Kan thon marun five. Ja ku është kënga. Daylight. Daylight. Dëgjoj një çik origjinal. Perfection in my hands. So beautiful. The sky is getting bright. The stars are burning out somebody. Slow Kus e ka gjithur? Henry Henry Bravo Henry Daylight Bravo E mera videos 047 e mbaro numër fiton 2 bileta për në Cineplex E vështirë E vështirë, gogja e vështirë Ishte e vështirë, bravo Ja të shuajmë, dhe të shuajmë Daylight Dhe në mund të shuajtë Daylight? Pa tjetër Mi sekundë të sejnë nga trova këto D-A-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U- Falemnder. Po të avësh ato që gjithë do dëgjojmë. Niku tashi, kaloj. Sa që falemnder. Ja tjera. Artisti. 069 20 80 222. Kujdes, s'ka ka vetëm Shumë afër, jam shumë. Ka vetëm 3 gër Malti. shqitur hmm. paradinë. Si definon? <laughs> Shingoc. A jeni brune? Ës po. simpatike shumë. Si unatim. Vjen edhe bash punime. 069 2070222. Duhet të gjetëm. Emri në një ndrikullë. 3 gjerma. Kujdes. që ndjek muzikën moderne, duhet që ti djegësh këto. Kush nuk e ndjek, mund ta ketë pak më vështirë për gjithsesim. Uh, Ësh për ata që e ndjekin me uh, në këto momente e fundit pak tani, se këto këngë janë Efe fringo të reja. Do pak vështira. Okej, okay. Sha Radio. Gocat, <laughs> shradio. kanë Sha Radio për ne, ne do t'ua zbulojmë fjalën keni për ta parë. Sha Radio. Loja i që vendos dënt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Je në gati? Ai jemi ne gati. Si kur në një herë Si kur në një herë Jepi një un... uh, pra është një fjallë që ha ha e të njëri Ja është send? Po Po Mun të temi që është send Mun të temi që është send Po të temi që ka vajsa Me trego ditje Do a gjemi Jepi atjini Do i ke një bërë Këtë një ju kanë gjemi Trego ditje du ke njësur nga Në basit një As kjo As kjo Tjetra Mir Dëmësën në shëtë send Send që e kemi në shtëpi jeri, vishet, vishet. Jo vetëm në shtëpi. Nuk vishet, a? A vëmbahet? Mundu mbahet? Mbahet, mbahet, mbahet në trup, mundëso se diku në trup? Mund ta vendosësh në trup, mund ta mbash edhe të fshehur. Po, jeri është aksesuar. Ëh. A ke sot në vedë? Jo, aksesor mode është është përdoret si aksesuar. Ende përdoret si aksesuar. Po, duhet të fokusohesh se është vetëm aksesuar, nuk shërben vetëm për aksesuar. Jeri kur thua që mund ta mbajmë edhe të fshehur. Po. Ku e fut? Në xhep. Në xhep, atë. E fut në xhev ose në çamëdin. Se kuaj futrë, më e fut. Test çetullarin aty se gjej njëri. Po s'po mundojmë të fusim drog kontraband në burr. Ka një ide tjetjë apo ska ndonjë? Ato muskat, është muskat, e para atë? Po po. Maria Full of Grace, ish si ai filmi Kolumbian. Është ngjitur me kokainë. Pa blesh jo, de... më parë. Pa, Pablo është gëmbarë Trej në vazhdim alë uh, po, po, <laughs> të? Atere, është një aksesorë që mund të në bajmë në gjep është diçkaj e butë, po ju thëmë Dickaj e butë, fartë Mos është për të fshirë hundët? Ua, sau feqet, tre goditje tua e kanë galuar me këto Po, po, të ishë njeri Trejtë e zero në bra, po Trejtë e zero në bra, po të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Në, në zgjat. Ehm, ndërkoh, ndërkohë, okay, dhe kjo është, kjo është për ta, kjo është për ta mbyllur deri diku. Kjo është, po pra, për t'i dhënë deri diku idencë, si ishte. Po pra, un pa, paga shumë, domethënë. Po alini. Paga më shumë. Ai paga më shumë, do si. Okej. Atëherë, përpara se të, përpara se shkojmë drejt fundit, dua që të më japësh oltat, lutem. 1 Amer fituesin lidhje me jemi të rinë të sotëm. Mendojmë gjithmonë për Amerikën. Youth of the Nation. Kush e ka gjetur? Youth of the Nation. A jeni interesiti se çka kanë thënë Youth of the Nation? Kësh ingen nga Jerusalema thoti. Ndërsa Olta s'thamë edhe njëherë, është një nga Eros Ramazzotti. Benjoni Eros Ramazzotti. Le <laughs> të jetë. Ai ka përgjigjet. YouTube Nation do të kenë. Okej. Mundi më të ndihmoni ta kesh gjithë tani. Movaluti, ti bintë më shojë, ti kontrollon përgjigjet. Unë na thosha U lënë sik mikrofonin blended, ku to përgjigje kam shok i dashur. Nëse mikrofoni unë zëj por jashtë, dhe thejë mikrofonin aty po. Okej, në rregull. Ka më edhe një shans. Eros Ramazzotti. Kjo është kjo është për ta mbyllur sa so, po një sekondëshin Po nuk e kanë gjetur. Ale, nuk kanë gjetur, nuk ka thënë asnjëri tëra premesa. E po pijeun atëre. U <laughs> <laughs> them, jemi të lindë sotëm, mendojmë gjithmonë siamo i ragazzi di oggi. Ja jemi sempre all'America. Po si mendo. Mi vito rintensontum. Mendo gjithmonë në Amerikën. Ne shikojmë lan. Tepër në lan. Në dyteshi feta që hasur se ka thënë emrin çfarë i bën? Të provojmë emocionet reja. Ani mund bëj më e thjesht. Mi smen të qhem. Tum <laughs> diru naum tiru runao. Okej, okay. këtu e mbyllim wow. programin, nuk Fitues ka. Filloi të tërëolta për B. Shamia ishte fjala jone, Enida fitoni lule nga bota e luleve. Bravo. Me Hannibal Lecter ishte një psikiatër. Bravo. Lule foton dy vite ata për nisjen e flex. Do dilem me orgesa zaimin miq dashur përpara se të shkojmë, kënga e fundit do të jetë nga Aeros Tramacoti, kjo është Terra Promessa. Që është toka e premtuar. Po i u jenit vejtës kusë ne e mishum pleci Këm rëstitë në unisë a i vogër Kënga e së hit Po e dhe të mos A më të avim që e dhe kënga e A iqon pop song, e së fan? Fan? Po Bravo Kënga jetur Kleydi Kënga jetur? Kleydi, fitën pëpileta për në cineplex Ajde, ciao Ikim të në Kënga jetur Kënga jetur Kleydi Kënga jetur Kleydi Ciao, c'ho il live da Roma. Emoz formadone. Stammi ragazzi io. Pensiamo sempre all'America. Guardiamo un caro troppo lontano. Dejare la nostra passione. Comprare nuove tende. Vorranno uomini potenti. Mistareci di tutti. Ok. Sei ragazzi di oggi anime nella città dentro ci non ha voce seduti in qualche pan e cammiamo da soli nella notte più scura anche se non do mai ci fa poca paura finché qualcosa cambierà e finché nessuno ci darà Vino che penserei, non è nom ci fa mai, oh no, non ci sta che va, bits and cards, you know sto cammino, sono le nascite oggi, figliani di profession, con i giorni davanti e in mente un'emozione, le sanno fatti così, andiamo sempre al futuro K t referred tхë qëstë thumbnails Uymaginë k e apë shuntë k përën challenge vis capacity mund më asa E ek e chë nësichi yatë kalli në në Përse e and say it.